Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai vagyok, Kulundzsia Gáborral. Hűrünk itt és vendégünk el Szabó Béla Istvánnal. Jó napot kívánok! Ma a Dunapart beépítésről lesz szó, és a Dunaparti báláról is. Most hát többször volt már szó ebben a műsorban a Dunapart a, a rakpatok védelméről. 2006 elején készítettem, összeállítottam egy védési dokumentációt, a rakpartok védelme érdekében, amit a Budapest világörökségért alapítvány nev nevében benyújtottunk a Kultáros Védelmi Hivatalnak, ahol nagy örömmel fogadták egyébként, és a kötelező munkarészek, hervező számok meg egyébbek hozzátételek után előterjesztették a minisztériumnak. Ez 2006 nyarán történt az előterjesztés, a védelem mind a mai napig nem történt meg. Már alul is tágáztatom a tisztelt hallgatókat, hogy annak idején informális csatónak jött vissza a jelzés a minisztériumtól, hogyha ezt kiveszik a csomagból. Tudni való, hogy mindig egyszerre több épületet terjesztenek föl csomagban, tehát ha ezt kiveszik a csomagból, akkor többit levédik, és becsölete legyen szólva az akkori kultáros nem hivatal nem vette ki a csomagból. Így aztán a többitnek a levédése is késedelmet szenvedett, időközben aztán a, a körkezetésében is változás történt, úgyhogy ez a kivétel időközben megtörtént. Egyébként most én ezt nem kommentálnám. Tehát kivették a csomagot? Kivették és nem a csomagot, most a többit levitték. Hm. A, És 2007-ben ugyancsak a Kutatás Hivatalban kiáltás is rendeztünk. Én egyébként annak érdekében, hogy felhívjuk a, a szakma. A döntéshozók és a nagyközönség figyelmét is azok az értékekre, amit a rakpartok és általában Dunapart jelent, és hogy ennek a védelmének a fontosságára. Nos, hát hiába, mert a védelem nem történt meg. És azok a félelmeim, amik miatt én szükségesnek és sűgösen tartottam hát a Dunapart védelmét, rendre beigazódni látszanak. Ugye az egyik, amiről szintén már volt itt szó, hogy a főváros ugye megszigorította a nehéz e reggépjárművek belvárosi behajtását a, a Hát benne, Ez egy másik történet. Tény az, hogy ez tulajdonképpen egy jó irányba tett előremutató lépés lépés volt, és ez igazából feleslegessé tette egy csomó tervet, többek között azt a régóta dédelgetett álmot, hogy a Margit híd, a budai hídfője alatt kísérlesítsék az alszorakpatot, hiszen ott ugye a űrszelvény, tehát a, a magasság, ami nem volt nem állt rendelkezésre, a nehéz magas, kifejezetten magas tehergépelműnek számára, és emiatt aztán ott előfordult, hogy a külső sávba átkanyarodtak, meg ott szóval voltak gondok. Nos, hát meghoznák ezt a rendeletet, és ezek után elkezdték a Margit -hé Budai hétfőjén a rakpassz ami tipikusan példája annak, hogy nem tudja kez mit csinál a bal. Hiszen teljesen felesleges volt ezek után kísérlesíteni ott azt a rakpasszakaszt, miután tulajdonképpen az oka okafogyottá vált, mégis a munka folyik. És a félelmeim olyan értelmes beigazoltak, hogy a rakpart kinézettel nem az előnyére fog változni. A másik ilyen pedig a volt fővámháznál, közgazdaság egyetemi épületénél, fővámtérnél a rakpart, ami egy gyönyörű együttest alkotott a fővám az épülnikos tervezett épületével, a épületével, és ott meg a metroállamos építésen még feltúlták az egészet, ami nem izgatna, meg az herre is lehet állítani. Viszont a kettes villamos aluljáróját ugyancsak a metró miatt megszüntetik, és az a villamos, ami eddig ugye lebukott a fővámos éppenséggel, ki van emelve magasra, és ott virít egy betonfal, ami eddig nem volt ami szintén nem javítja a Dunapart látképét, de mindezeknél nagyobb, veszélyesebb támadás fenyeget a Dunaparton a közraktáraknál, amelyek szintén időmékos által tervezett épületek, és... Ezen, ebben a műsorban ugyancsak szó volt arról is, hogy a belgálatok nemzetközi hajalamást helyét föl kéne szabadítani, vissza kéne adni a város lakói számára. Mégiscsak csak társulja, a beváros közepén ki van írva, hogy határalamás belépni tilos. Hát igen, a világon sehol nincs. És hogy tulajdonképpen ez lenne az az alkalmas hely, amely hajalmás céljára tökéletesen kialakítható, senkit nem zavarnak, közel is van, és a, a közraktára képületei meg tökéletesen alkalmassá tehetők hajjalmás céljára, igenis műemléké felújítással. Ezzel szemben az ellenkezője történik. És még minden évben. Mm -hmm. Igen, ilyen veszély se fenyeget, mert ott magas partfal van, tehát eredetleg ugye vasúti átrakás miatt ott a magas partfal készül, és ezzel szemben pedig láthatóan elkezdődött a közdoktárnak bontása, ami nem hittem volna, hogy ilyen lesz. És ö, valami elkép számomra elképesztő, futurisztikus ö, épületet, amit a köznyel Márit Szápának nevezett el, terveznek oda. Ö, ami, hát én már többször elmondtam itt a, ebben a műsorban a véleményemet hát a modernizmusról, a legrosszabb fajtája még annak is kifejezetten bombasztikus és az egész környezetét meghatározó ö, brutális, brutál építészet készül a Dunappartra épülni, amelyet én még körben asonosan engednék egyébként, ha rajtam volna. Tehát lényegében megint azt tapasztalhatjuk, hogy mintha nem lenne ennek a városnak vezetése, hanem teljesen az egyéni ö, anyagi érdekek uh, irányítanának, sőt, még, még ennél rosszabb sejtéseim is vannak, de az erről talán majd később. Erről talán majd később, de engedjenek meg, és meg egy mondatta, térjünk vissza a Margit Híd űrszelvényének a átalakítására. Ugye az a lényeg, hogy ezek a kamionok mit, milyen keresztmetszeten átjutnak be, hogyha ottan nincs mód arra, hogy bejuthassanak, akkor a kamionok nem jutnának be. Na most nagyon is... Uh, Jogos az a veszélyérzet, ami a szavaidban lappan engedjetek meg egy példát elmondanom. Más helyről, de ugyancsak a mellől az Eszter erzsébet hídnak a, a visszaépítése. A, ugye a következő történt, hogy amikor elkezdték tervezni a Bős-Nagymarosi, ami visegrádi erőmű természetesen, mert Nagymarost azért szokták oda mondani, mert az egy kisebb település. Visegrád, ott mindenki tudja, hogy oda akarnak valami őrületet építeni Nagymarost, meg az emberek egy jelentős részében hát úgy nem nagyon tudják. Tehát a visegrádi erőműnél a duzzasztás után megemelkedik a vízszint, ezt tudjuk, és a hajózási problémák adottak volna, hogyha a... Az Esztergomi hidat az eredeti magasságba építik be. Tehát nagy vizállás, víznél nem lett volna meg az az űrszelvény, amit az európai hajózási szabványok megkívánnak, pontosan egy méterrel lejjebb lett volna. Na most a Duna ezért harcoltak, hogy az eredeti formájába épüljön fel végül. A szlovák nyomásra, tehát a szlovák építők nyomására, hát mégis született egy kiegyezés, hogy hát egy méterrel azért emeljék meg a hitszerkezetet. Ez technikailag nem volt különösebben bonyolult dolog, meg is emel az ez azért veszélyes, mert hogyha a híd megmarad az eredeti magasságában, akkor jó időre lezárja azt a lehetőséget, hogy erőművet építsenek így, ahogy akarnak. És akkor ne felejtsétek el, hogy ez az erőmű tervezés, amit 46-ról szoktak magyarázni, de hát 1904-ben készült el az első tanulmánytervére. Az most idén, januárban, amikor elkezdődött a gazdasági válság, az első megszólalók egyik a betonloppi volt, aki rögtön azzal jött, hogy ez a megoldása felépítjük. Valami hasonlótól félek én is, mert azért ne felejtjük el, Kolundzsia Gábor itt szerény volt egy kicsit, hogy a Dunai rakpart, alsó rakpart kibővítése, amit egy kétszer sávos tulajdonképpen városi autópályával akartak átépíteni, az egy erős civil nyomásra hát lett adaktatíve, és most úgy néz ki, hogy egy jó darabig az nem is lesz meg. De annak a lehetősége fennáll, hogy ide jöjjenek a kamionok. kamionok. Na most egy pillanatra, hogyha a vámházakhoz térünk, igen kérem, jól hallották, a vasút az egészen bejött a vámházkörútig, Sőt, a mostani közgazdasági egyetemnek az épülete azért olyan fura építészetének, azért ilyen fura ezzel a nagy belső térre a vasoszlopokkal érdemes bemenni, nézzék meg, nagyon szépen sikerült helyrehozni, mert ide álltak be a vagonok. Annak idején jött szépen a vasút, be, betolatott a mozdony, ott voltak az elvámulni való dolgok a vasúti kocsikba tehát a vagonokba jött a kedves ember, lejött a, a Finánc megnézte, ráütötte a pecsétet, és kitolták, hogy a közt rárakta akik tovább. Ez megszűnt, sajnos. És még egy, egy, hogy alagutak voltak a Duna felé, hogy a hajó érkező árakot is elvállamolhassák. Ezeket a villamos alagút építésekor hát, szüntették meg, de a helyük ma is látszik, mert a, lehet látni ilyen éveket a falba, amelyek a mai napig hát, megmaradtak, illetve kérdés, hogy most ezek után hogy lesz visszaállítva. Hát visszaszérni, musz, muszáj volna visszállítani, sőt, tovább mentek, ezek egészen a nagy csarnokig mentek az alagutak. Egy ma is működik. Egy, egy ma egy működik, és a kofahajók, amikor megérkeztek ugye hajnalba, akkor ott a robizók, ha még tetszenek tudni mi az a szó, a robizó volt ez a kétkerekű targa, a volt ez a kétkerekű targon, amivel szaladgáltak annak idején a, a, a piacis fihákok, Telsánszki alakjai, tehát a robizókot szépen fölpakolták a ládákat és betolták a csarnokba. Egyéb iránt egy érdekes cikre fölhívom a figyelmet, a heti válaszban jelent meg a múlt héten acélbálna facölöpön erről a, az építkezésről szól, és ebből a szövegből kiderül, hogy a ugyanibből telvesztett, de nem túl látványos, mostani állapotban nem túl látványos régi közraktárak alatt, több emeletes, jelentős pincerrendszer van. Így van. Még pedig ki kiválóan szigetelve, hiszen a Duna onnan 10-20 méterre folyik, ami hát legalább akkora érték, mint, mint az a felszíni terület, amire most hát a bontás történik és az építés készül. Hát az én ö, meglátásom és javaslatom szerint, amit már a kiállításon is szerepelt 2007-ben, meg a a dokumentációban is már talán fölmerült ez a kérdés, hogy, hogy a hajalamást, a nemzékközi hajalamást odatelepítve egy igenis műemléki helyreállítással helyrehozni ezeket a raktárakat, sőt, még a hiányzó negyediket is tulajdonképpen lehetett volna állítani, már más belső térrel értem szerűen, de az ereheti honlokzattal, és ott vetett volna kialakítani egy nagyszer, nagyszabású belső tereket, tehát nem a megosztott tereket, mint a többinél. Tökéletesen alkalmas lett volna erre a célra. Most, bocsánat, de akár milyen más funkció van ott, akár kereskedelmi, akár kulturális funkciót, akár hol meg lehet építeni, de hajalamás csak a Dunaparton lehet csinálni, és ezért érthetetlen a számomra, hogy miért találnak ilyen hajana Euróáncigát ötleteket. Talán pont azért, hogy ne lehessen megcsinálni, ne lehessen megoldani ezt a, a problémát, és hogy a nemzetközi hajalmás továbbra is ott terpeszkedjen a belváros közepén, a hajók továbbra is ö, ö, szorongjanak a Dunának a keskenyebb szakaszán, az óriás hajók, és ne lehessen visszaadni a város lakóinak az a legértékesebb Dunapartot, amit egyébként helyreállítva ö, egy ö, csodálatos, ö, vonzó, attraktív a, a, a, a, hát értéke keletkezhetnek Budapestnek, tulajdonképpen visszaállítva az eredeti ke kettős lépcsős kevesen tudják ma már, sőt még a szakemberek része sem tudja, elég szomorú módon, hogy a, a, a fővámtér és a Petőfi tér közötti részen olyan rakpart voltam, hogy még a felső rakpartra is lépcsők vezettek. Végesten végig, teljes hosszában, hét, több mint 700 méteres hosszúságban, nem csak az alsó rakpartra vezettek lépcsők, hanem a felsőre is. Hát egyenesben le lehetett gyalogon a Dunához, bárhol. Óriási atrakciós lehetősége ez. Most gondolják el a tisztelt hallgatók, hogy, hogy ott ö, ö, lehetne leülni, ott nincs gépkocsúforgalom közvetlen Dunaparton, ö, teraszokat lehetne létrehozni, ö, szemben csodálatos látványnak a gelétel, a várhely látványa, tehát hatalmas vonzása lenne, ezzel szemben ki van hívva, hogy határalán más belépni, tilos. És, és ez az akció, amit most terveznek oda a közraktár hozdonképpen, ezt lehetetleníti el, hogy visszaállítsuk ezt a, a óriási attrakcióját Budapestnek. Szomorú dolog, kész, bocsánat. Nem, nem lehetetleníti el, mert csak egy épület, Nem? Na a igen. funkciója az, az ilyen értelemben megváltoztatható. Megváltoztatható, de, itt, itt, de ha itt, arra inkább, célra... Én inkább arra gondolok ki, hogy milyen érdekek húzódhatnak meg a mögött, hogy Budapesten legyen még egy ilyen kultúrcentrum, mintha nem kultúrcentrum. lenne. Kultúrcentrum? Mi ez? Na, <hül> engedjétek meg, hogy a heti válasznak a cikkéből idézek. Egy kicsit hosszasabban azt mondja, a CET, ez a... Bálna, Central European Time, egyébként egy újság nevét lopták el, de mindegy. Azt a, mondja... a hallgatóknak azért mondjuk, hogy ez azért bálna, mert úgy néz ki, mint egy bálna. Tehát az épületek tetejéből pontosan. kiemelkedik egy hatalmas üveg eh, konstrukció, ami olyan, mint egy nagy bálna mintha rá volna rakva a raktárak tetejére. Igen, pontosan így van. A cet valójában hagyományos bevásárló központ a központi átrium körül három szinten végigfutó galériákkal, ahol üzletek, kávézók és éttermek kapnak helyet. Ezt nem szükségszerű tragédiának látni. Halott Gábor, nem szükségszerű tragédiának Kérde látni. A Budapest kulturális intézményekkel bőven el van látva. Ez egy kijelentés, amiről beszéljünk majd. Tehát Budapest kulturális intézményekkel bőven el van látva, viszont a belváros déli felén, a kossuth és utca, Rákóczi út, Fiumei, Orcé és halerút által határolt karéban, bevásárlóközpont nem épült. Még mindig jobb, ha a pláza építéside tényleg izgalmas formában, városbarát módon valósul meg, mintha ledobnák valahova egy újabb dobozt. Sikerült. Na, egy... sikerült hány olyan utcát találni, aminek a körzetében még nincs egy háza. Az Ez a hogy Most tudni <gül> a vonalmenyezett, mert ő majd Igen, na ugye itt akkor rögtön két, lehet látni a problémát, két dolog, két terül fő területre lehet osztani. Egyfelől van az egyik probléma, amit most érintettünk, hogy vajon ezen a helyen szükség van egy plánvázára, tehát ennek a területnek a közreaktára területének a hasznosítására. A haszon alatt nem pénzbeni bevételeket értek, hanem a város érdekét, a város hasznát, és természetesen a város lakóinak a hasznát. A másik, ha már úgy döntünk, hogy építsünk ott valamit, én nem vagyok benne biztos, hogy föltétlen új dolgokat kellett ott építeni, vagy kellene ott építeni akkor hogy ez milyen építészeti formával legyen. Én engedjétek meg, hogy az első kérdéshez fűzzek egy, egy rövid észrevételt. Plázákra sehol sincsen szükség ma Budapesten. Nevetséges, hogy nem hoztuk meg azokat a Olyannyira szeretett nyugat-európai szabályokat, amik minden nagyobb városban, nyugat-európában most már érvényesek, és amik korlátozzák az egyben felépített üzleti hasznosítású tereknek a méretét. Bécsben, vagy Milánóban, vagy Párizsban, a belvárosnak nevezett területen, ez egyébként nem belváros, mert itt a téved a cikkírója, hát ez nem. De Be, a, a belváros, a Kosotla és a Haller utcák között. Hát hát ez, ez ö, a belváros plusz a, a Ferenc városnak a Most ö, nem, része. nem a kerületbeosztás szerint kell értembe a belváros fogalmát, hanem valóban a ha tradicionális városközpont, ami valóban a, nagyjából ez a Fülömai út, Haller útvonaláig terjed ki. Ezt, ö, ha Budapest egészét vesszük, ezt tekinthető ilyen értelme belvárosnak, még hogyha a legszújabb kebértelemben nem is, de de építészeti értékei tekintve mindenképpen. Építészeti értékeit tekintve mindenképpen, de azért nekem ezzel volna vitám, egyszer megbeszélhetjük, én tudnék belvárosi gyerek vagyok, a Budapest 5. kerületének a belvárosi részében nőttem föl, és éltem, és szeretem azt a területet, és szörnyedve nézem a pusztulását. Kicsit máshol van szó, de most elfogadom a kiegészítést, de ilyen urbanisztikai szemszögből teljesen igazad van. De most, bocsánat, azt látjuk, hogy ez a terület erkölcsileg és fizikailag iszonyatosan leromlott. Vannak -e nagyon jó kezdemények, és vannak szörnyű dolgok, például az emlegetett Kossuth-Lajos utca, mint határterület, ahol a kereskedelem gyakorlatilag megszűnt, ahol időnként ilyen alkalmi turkálókat nyitnak a funkciójukat vesztett boltokba, vagy beengednek oda, tudom én, társadalmi egyesületeket, fillére kér, mert a jelenlegi város szerkezeti viszonyok, a város használati viszonyok, bocsánat, nem teszik lehetővé, hogy ottan valami kereskedelem legyen. Azon a területen ugyanazokat a funkciókat, amiket most ebbe a bálna gyomorba akarnak bele el lehetne látni. Ja, Tehát egy egyszerűen... elszívták onnan a, a kereskedőket. Igen, mert azoknak igen. azért ilyen értelemben jobban megérte bemenni egy plázába, legalábbis azoknak az elsőknek, akik azok az exkluzív üzletekkel voltak ott, mint a autópálya forgalmasságú, Kossuth lajos utcán és Rákóczi úton, a bűnösben Így van. Így van. Így van így Itt van. főleg a parkolóhelyek hiánya jelenteti a, hogy mondjam, a hátrányt ezen a területen, ami most ma ugye vált, mert már természetes mindenki számára, ugye, hogy a gépocsiból, már csak akkor száll ki, hogyha a liftig el kell mennie, meg, meg a parkolaházból a riordái, körülbelül ennyit gondolnak az emberek menni. Régen természetes volt, hogy a bevásárlás az üzletek között történt, és közben az ember a városban sétált. Most meg az üzletek között egy ilyen pseudóvárosban, egy művárosban sétálunk, egy virtuális városban azt lehet mondani, és még örülünk, most, most általánosságban beszél, örülünk is neki, hogy a fűtve van meg, hogy ott nem, nem nagyon fenyeget az, hogy zseptolvajok legyenek, vagy ilyesmi, tehát biztonsági szempontból is előnyös, és a, a, a kocsimat pedig beállíthatom ugye a garázsba, és milyen jó az, és mint hogyha közömbösek lennénk abban a tekintetben, hogy magára hagyjuk a várost, és, és szlömösödik, és pusztul, és kopik, és, és a szemünk láttára mállik szét, tulajdonképpen az, az a város, amit városnak lehet nevezni, mert ezek nem igazi városok, amiket csinálunk, mert hiszen befele forduló óriás dobozok, homozovok nincs is. Hát, a igen, itt, szó, itt a szövegbe szó. írja a szerző, hogy hát nem egy doboz, hanem most milyen jó, mert legalább egy szethalszerűség lesz ott, de ez tökéletesen mindegy, ez csak az, hogy egy kicsit még megnyomogatjuk a még, dolgot. Még rosszabb akkor... a Dunapatra, ez talán még, ha lehet fokozni, ez még rosszabb, mert ez ö, már egy, nem is épület, minden, mert ez mert ambort, ambort. Azért furcsa, mert amikor először fölmerült ennek az ötlete, akkor ott még mindenféle alternatív művészeti vállalkozások, tehát ilyen csoportoknak a, a, lett volna a helye. Ez, a, ez, egy, ez egy ilyen jópofa kulturális dolognak tűnt. Még, még volt hozzá tervez, nem tudom, hogy oda tartozottam -e, gyaloghíd, meg mit tudom én, milyen dolgok, tehát olyan Abszolút nem a kereskedelem állt a középpontjában. Így van. Na most ö, ö, azt az állítást, most nem biztos, hogy ezt ki kell fejtenünk, de én minden esetre azt az állítást, amit a szövegben elhangzott, azt én egyértelműen tagadom. Még pedig azt, hogy Budapest, hogy is van, hogy van. Nagyon, ö, Budapest kulturális intézményekkel bőven el van látva, nincs kulturális intézményekkel bőven ellátva Budapest, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Szerintem kevés van a változatos kultúrához szükséges terekből. Tehát ez nem igaz. A másik, ez egy általános gyakorlat, hogy kitalálnak valamilyen szép és nemes célt, építsünk mondjuk nemzeti színházat, és akkor majd mellé teszünk ezt, vagy azt, vagy amast. Én a régi Nemzeti Színház tervének is ezért voltam ellenző. ez a Bánfi Ferenc épület, amit a magyar építész közvélemény olyan nyira ajnároz, mert tudnék a belváros közepén egy hasonló dolog készült volna a Nemzeti Színház, mint intézménynek az odahelyezése az jó lett volna, az én véleményem Megközelítés, szerint. Megközelítés, meg hát mégis a történeti város magban, tehát vannak. Bár vannak. A az épület amelyre én láttam, azért az inkább egy erőműhöz hasonlított, tehát egy elég nagy monolit valami ott. Hát igen, legyen én jobb lett volna. Lehetséges. De oda, akkor sem illet már akkor sem. Na most, ugyanakkor pedig azt láttuk, hogy a körítő részek, a köriti építmények körülbelül ilyen arányban, mint most a mi Áházünk esetében szintén kereskedelmi funkciókat kaptak volna. Ami, ami szerencsére nem valósult meg, van helyette a gödör, van helyette egy titkos tér, amit nem ismernek, ami a gödör alatti hatalmas terület, ami nincs befogad tehát nem működik gyakorlatilag. Ja. Nekem az a gyanúm, hogy továbbra is akarnak oda valamit építeni, valahogy de Ez vannak. nem a garázsnak lett volna része? Vagy az de, de ez, a, ez a mi garázsnak lett volna része, sőt az eredeti terv az úgy szólt, hogy az egész belvárosi területen, a hatalmas területen, Megtiltották volna az autóbuszoknak a parkolását, lettek volna a turistabuszoknak a megállói. És nem az lett volna, mint most a március 15 e téren, ott a Mátyás Pince frontján, hogy lépni se lehet a turistakoszlopokkal. Oda levitték volna, buszok, és oda volna. az ilyeneket. Nem, mert ez egy magas, épp, magas. Ez egy olyan, igen, igen, igen, -5 méter igen ez -5 méter magas. Igen, ez erre működött Aha. volna. Ez egyszerűen város jogi kérdés, hogy megtiltsák. Van egy-két megállót, leszállatnak a turisták, Aha. és hát átsétálnak a belvároson egyik végéről a másikra, a Dunaparton körülnéznek, és ott felszállnak. De hát mobiltelefonok korábban az sem nagy dolog hogy időre oda hívjuk a buszt, hogy akkor 10 perc múlva volt vagyunk, jöjjenek ja. oda. Most ez egy kihasználatlan tér most, mindegy. Egyébként csak kíváncsságban, mekkora tér az? Hát ez négyzetméter nagy. Az hatalmas. az hatalmas. Az hatalmas, tehát az egész mostani gödör, amiben nem csak a mostan működő gödöröt, hanem a, a lefelé vezető sort kell nézni, annak az aljában van. Ha megnézed, úgy lehet jól tájékozódni, hogy vannak ilyen kis üvegkutricák, szintén funkció nélkül amik az egyébként abszurd módon nem működő dizájncenterrel a rég buszpályaudarral szembe épültek, azoknak a sorát nézett ezek visznek le, ezek a liftnek a, a, hogy mondjam, feljállomásai. Oda jönnének fel a liftek és ott lehetnek kiszállni ezekből. Tehát hatalmas terület egészen a, a deaktéri részége kifut. Na most ez is egy kérdéses, hogy oda kellett volna építeni, szerintem nem, de akkor megint csak egy fél beszélünk olyanról, ami szintén megérhet valamikor egy misét a úgynevezett városházateleknek teleknek a beépítése. ugyanez a törekvés van, mindenféle kitalált ezzel, azzal kulturális, közgyúléti és a többi funkcióval megint jelentős plázaméretű üzleteket, ezeket azokat akarnak rakni. Most a városi életben benne van a kereskedelem, a város életben benne vannak a szórakozó helyeknek, nevezett vendégellátó ipari ez ezért semmi bajom nincsen, csak a mérték. A mérték a hát meg azért, azzal, azért nekem azért van bajom, hogy ez, ha már a pláza kultúrát nézzük, hogy ez ma azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egyik plázától a másikig közlekedsz, mert ott van valami, és közben mintha egy sivatagban járnál, Ég. vagy mintha egy ö, olyan ö, elnéptelenet városba járnál, ugye az üzletek sorra be vannak zárva, koszos, leromlott ö, helységek, mindenütt, ami van, az is küzd a szegénységgel, mert nem tud megélni, mert, mert elvitték onnan a vásárló nem oda jár. Tehát gyakorlatilag ahol élsz, mint budapesti polgár, az a hely, az, az egy kicsit Kicsit kupis, az is kicsit leromlott, kicsit ronda, és akkor néha elmennek és flangálnak egy műváros részben, egy tető alatt, amit plázának hívnak, és mindenki boldogan hazajön a, a kicsit romba otthonával. otthonába. Um. Szerkesztő úr, egy, egy rövid kitérőt szabad Igen, tenni, ne haragudjatok, de annyira belén fészkelt, ez csak áttételesen érintén is műsor. A tegnapi népszabadságban volt mindenféle agyalás arról, hogy hogy lehet kijutni a gazdasági válságból, és a többi. És föl, hogy a következő mondatokat írta le, csak nagyjából idézően nincs nálam a szöveg. Az volt a lényeg, hogy föl kell szólítani azokat az embereket, akiknek jól megy, hogy azok vásároljanak sokat. Mert akik nem, ne, akinek nem megy jól, az nem tud vásárolni. Tehát akkor vegyünk több könyvet, vegyünk a, a boltba kétszer annyi ö, sonkát, ö, vegyünk még egy plusz pár cipőt azoknak, akiknek van pénze. É, mert ezáltal a kereskedelem fejlődik, blablabla, bla, bla, és a többi, és a többi, Ami engem egészen elképesztet, mert ez arról szól, hogy, hogy költsenek el így több pénzt, ahelyett, hogy arról szól beszélnénk, hogy hát is azokkal mi lesz, akik nem tudnak uh, már két tojást se venni? Tehát ők lesznek az eladók, mert ugye több eladóra lesz szükség, viszont így van több pénztárosra. És ez egy uh -huh. nagyon elképesztő. Tényleg, nézzék meg a tegnapi Népszabadságot, hát, ez, hát de az bocsánat, hogy a hölgy olyan nagyon messzire nem lőtt ö, tévesen, mert a a, a gazdaság politikai lépések nagyjából ezt szorgalmazzák, nem ennyire mondjuk nevetségesen, de gyakorlatilag amikor a, a fogyasztást akarjuk ösztönözni, elsősorban, hát mondjuk azok a lépések, amikor mondjuk, mint Szlovákiában hogy mondjuk kedvezményesen lehet autót venni meg, és az az, az tipikusan ellene hat az egész szerkezet megjavulásának, mert itt valami, ugye, hogy mielőtt mm. egyszer már itt nem beszélhetünk a nagyvárosi dilemmákban arról, hogy hát egyfajta ön, hogy mondtál, Csank Lóbert? Igen, igen, mindjárt eszemből, nekem is. Nagyon a... érdekes szót használni, nem szoktuk, Igen, Asketizmus. Aszkétizmus, igen, igen, igen. tehát Önkéntes egy önke, önkéntesen magunk a fogyasztási, hogy mondjam, szokásainkat ne változtatnánk fogni. meg. A dolgoknak a, a rendszer, hogy a szerkezete nem fog megváltozni, azzal nem fogunk jól járni, hogyha hogyha több pénzünk lesz ahhoz, hogy 20 .000 km kilométerről idecipelt vacsak árut megöhessük, miközben a szomszédunk kertjében ott rohad a nem tudom micsoda, és, és euh, még az unokája se viszi el, mert még annál is olcsóbb megvenni a vanát mondjuk mondtam egy nagyon ö, ö, ö, kihegyezett példát, de hát a gazdaság élénkítés inkább sajnos ezt az utóbbit élénkíti, nem pedig azt, hogy, hogy ö, elsősorban egymást partnerként a környezetben, a lokális kis régióban cseréljünk, amit lehet legalább az alapdolgokat, hogy nyilván valamit nem érdemes itt csinálni, és ez nem fogja megszüntetni a hőkereskedelmet, csak az arányait döbbenetesen meg kéne változtatni. Hát most ugye másik témára tértünk át, de nem baj, mert ez nem még nem fog Igen, még vissza fogunk térni ez a témához. De hát valóban, mintha egy általános ilyen köd lenne a szemünk előtt, hogy, hogy nem látjuk át, hogy, hogy ez hova vezet ez a fajta életmód, ez a fajta gondolkodásmód, hogy a, a, a hajatlásban sőt, hát kimerem mondani a bukáshoz vezet. Tehát, hogy, hogy ez a fajta életmód én egyszerűen nem tartható fenn globális szinten, és ez a mostani válság, ami közösségi pénzügyi válság, ez csak előképe, előjátéka annak, ami jön majd akkor, amikor az erőforrások fognak elfogyni, vagy a környezet fog elfogyni a lábunk alól, ami már ilyen gazdasági pénzügyi eszközökkel nem lesz kezelhető. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákatmányai a Kolundzia Gábor és vendégünk Szabó Béla István. A bálnáról beszélünk, a Duna, Dunai és a Dunaparti bálnáról. Gondolom, most már önök is tudják, hogy mi ez. A közlaktárak tetejére építendő üvegcsodáról van szó. Ava is, amint most kiderült, ami nem más egyébként, mint egy pláza a Dunaparton, mert hogy az idézet cikkből Szabó Béla István kiderítette, hogy ott még abban a, a háztömben még nincsen háza, vagyis abban a városrészben, a városrészben <gül> és ez borzasztóan hiányzik Budapestnek, bár a nyugati városok sorra tiltják meg ezt a lehetőséget. Beszéltünk ennek a telepítéséről, és azt hiszem, abban maradtunk, hogy az elhibázott dolog egy ilyen koncentrált forrópontot oda tenni. Erre a helyre, meg hát más a, a beépített területeken, máshol. És is persze megint a közlekedés ilyen. senki nem számolta, mert ott igazából csak a Dunával szabad hely, hogy hogyan áramuljon oda a tömeg. Ez igen, ez volna jó. E, teljesen cílikusnak érzem egyébként, még egy mondatot, hogy mondjak. A, a városházának valamelyik ügyeletes tudtunk faktum, azt mondta, hogy hát ez milyen jó, hogy ez itt épül, mert ennek következtében az dönzett Nérú park, tehát ami a Petőfi Híd és a közraktárak között van, végre rendezhető. Most kérdezem, ez fővárosi tulajdonban van, most kérdezem, az elmúlt húsz évben, vagy hány évben ki akadályozta meg, hogy ott rendbe hozzák, ez egy kertészeti feladat, hát ki akadályozta éve. meg, az akadályozta meg, hogy nem építettek plázát, hát ez egy elmebaj, meg lehetett volna csinálni, és e, szörnyű, szörnyű, Hazugság azt állítani, hogy akkor ez most a kettő csak együtt mehet. Hát maki mehetnének a kertészek, és neki állhatnának a dolgok rendbehozásának. Tényleg rossz állapotban van a park része, Itt a szünetben beszélgettünk a dolg abszolításáról, Hogy tisztet hallgatok, és beleátlássák, hogy mennyire abszolút terveznek oda. Elmondanám két dolgot. Az egyik, a, ugye beszélünk ugye a bánáról, vagy cetről, van egy másik, a, a Kavics. A Kavics, ami e, csak így nevezzük, de e, aki nem hallott volna róla, a, a szervita téren, a belváros kellős közepére terveztek valami elképesztő építményt, e, valami, nem tudom, milyen magas lett volna, de jó, nem lett volna kicsi. Nem, nagy nagyobb lett volna, mint a mostani beépítési magasság, körülbelül legyen 6 méterrel és az is valami, valami amorf amőbaszerű építmény lett volna, ha nem tévedek, tehát oda a beváros kellős közepére terveztek egy e és hogy nem épül meg, az nem a város ellenállásán múlott, hanem hogy a, a vállalkozat tönkre ment. Na most ez riasztó, mert bármikor jöhet egy másik vállalkozó, és, és felmelegítheti ezt, vagy egy másik a, hasonlóan elképesztő most hadd mondjam, a következő, hogy egészen friss uh, téma, és uh, már arról, hogy van olyan vállalkozó, aki nagyon egészséges. A, uh, most lehetett olvasni a ciket, ahogy azt a Molnár utca front Molnár utca, utca sarkán. Sarkán, utca sarkán, sarkán é, épül egy szálloda, aminek a, a frontja egy, azt hiszem egy védett épület volt, annak az alsó része meg is maradt. De a, a probléma következő, hogy a, az egyemles épület mögött, gondolom a másik utcáról nyílóan van egy körgangos bérház, amelyiknek az összes Lakása, erre a hagyományosan nyitott oldalra nyílott, hiszer körgangos be van építve, tehát ezeknek a lakásoknak legalábbis akik a nem fronton vannak, nincs is máshol ablakuk, hogy nyíljon. És a szállodát úgy tervezik, és ezt már el is kezdték építeni, hogy ennek a, a hagyományos gangos háznak az udvarára benyúlik, úgyhogy a gangtól két méterre fog húzódni a tűzfal körbe-körbe azzal a jelszóval, Érve. hogy azt mondja az önkormányzat, és itt most azért most igazságot fogunk szolgáltatni az hatodik és hetedik kerületnek, hogy ez az ötödik kerület, tehát ez még csak a hülyeség ebben az esetben, vagy talán korruptság ebben az esetben nem is, hogy mondjam, tehát most párt semleges a dolog, tehát nem csak az egyik oldalra billen a dolog, nem sajnos billen a másikra is rendesen, hogy ott ö, ö, Világító udvar van, valamilyen száz éves, nem tudom, milyen tervrajzon. Úgy van nyilvántartva az az udvar, ami gyakorlatilag egy udvar, ami ecetfa kellene, hogy nőjön, az, az valahogy világító udvarnak van nyilvántartva. A cikkből kért, hogy annak is a minimális méret egyébként három lenne, tehát három méter széles, ehhez képest kettő, plusz hát a világító udvarra nem nyilhatnak az ablakok nem. a szobából, a, megbejárati ajtók, meg ilyesmi. Hát ugye a Spejznek, meg a wc az ablakon nyílik a világító udvarra, nem pedig a a Lichthoffnak hívják Hát ilyen a Na most száz lakás, vagy száz ember él ott, és annak tulajdonképpen a a, nem csak az élete van ezáltal, hát mondjuk úgy, hogy megkeserít, vagy akár mondhatom tönkretéve, mert egy, egy sötét lukba fog ezen túl élni, egy tűzfal szemben, ami, ami tényleg karniújtásnyal előtte, hanem a lakásnak az értéke is hát a töredékére fog csökkenni, amit valószínűleg már örök lakásként, házként birtokol húsz éve, és tehát Ennyit, a, ennyit ér a polgárja, és akkor jön a izé, bocsánat, hogy egy szabályos, mondja ugye az önkormányzat, mert hogy ott Lichthoff van, ami ugyan nem a nevetséges, és hogy milyen jó, hogy valakit épít, hogy ez milyen hasznos a társadalomnak, hogy oda egy is, hogy ez egy milyen, milyen alapos és milyen, milyen gondos építő ez a szí, nem tudom én kicsoda, nem tudom, hogy hívják, Szí, ez Y Ennyit tudtam semmi megjegyezni, és még ö, erre bólogatnak a barátai is, a, hogy igen, ez nagyon csodálatos, és ez fantasztikus, akik egyébként, úgy higyek, bajár Iván, Iván András. ugye, akik egyébként nagy Budapest védőnek mutatják. Hát nem ő, akik ott... Ő, ő, ő biztos nem ott Na lakni. most uh, ilyenkor a a következő... Ilyenkor nem vitatkozni kell, meg nem esztétikai vitákat folytatni, mert ebben úgysem jutunk egyről a kettőre, mert egyik fel, úgyis azt fogom mondani, hogy szerintem ez jó, azt el van intézve, és ugye ez, a, annak van igaza, akinek jobb volt az értsége. Na de, Aztán. ilyenkor valóban, ha valamikor én nem vagyok a pereskedésnek abszolút híve, de ilyenkor igenis a bírósághoz kéne fordulni, Legjobb lenne egyébként, hogyha azt testületért tennék meg, de lehet, hogy taktikai, taktikailag jobb, hogyha száz per van, és nem egy. Lényeg az, hogy a beruházónak úgy kifizetni az értékcsökkenés értékét. Hát amennyivel csökken a lakások értéke emiatt, hogy ez a beépítés megtörtént, de ezt hivatalosan fel lehet mérni. Annyit lakásonként fizessenek ki. Na most, hogyha bár ettől még attól még mindig egy, egy sötét lukba fogsz lakni. Na most, de a lehetőség fönnáll, hogy esetleg egy hasonló méretű kaliberű lakásba el, el tudsz költözni a, az érték különbözetnek a segítségével. Ja. Tehát a lecsökkent értékű a lakásról el tudod adni, hozzáteszed azt a pénzt, és akkor kapsz egy hasonló kaliberű lakást máshol, vagy maradsz, és elutazod elmúlattod, az egy másik dolog. Ja. Tehát a lehetőség fönnáll, erre is, meg arra is. De kutyakot első leállítani ezt? És nem lehet azt mondani, hogy így nem e, lehet Elvileg a szomszédnak van felebedési joga, hogy most az, hogy történt, hogy nem történt, felelbeztek, vagy nem felelbeztek, ezt nem tudom. Tehát elvileg egy ilyen lehetőség fönnállt, vagy fönnállt De, de már nincs kizáró, hogy a szerencsétlenek úgy vették meg ezt a lakást és házat, hogy a udvar valóban nem tartozik hozzájuk, csak szokás szerint ugye használták, és valamilyen, nem tudom mint telekönyvben de esetleg tényleg mm -hmm. azt van feltüntetve, de. bár ez iszonyúan diszonás, hogy egy, egy normális uh, körfolyósos házban ugyan, hogy lehet már pont az a körül örelt rész uh, uh, Lichthof, hát ez azért ez nevetséges. Ezt a szót másra tartják fön ez a szót arra tartják fenn, hogy uh, a kamrákba, a konyhákhoz, és a küldőszabályhoz. A sírja a kürtőszerű valami, ami tulajdonképpen, igazából a szellőzést hivatott megoldani. A világítását mindenki tudja, hogy bemegy egy ilyen helybe föl kapcsolna a villanni, a kinsütés tehát valahol nem világító udva funkcionál az ilyesmi, hanem szellőző korábbi megoldásnak. Tehát. Az a, a, a világi nem szóltak a lakószobák nézni, ez teljes félreértés. E, Tesszük, ne felejtjük el, hogy, hogy ennek egy város szerkezeti kérdése is van. Hát egyrészt, ha megnézzük, akkor a, a város maga nem csak az utcákból áll, hanem a házak udvarából is. Nagyon sok esetben ezek az udvarok elhanyagoltak, mindenféle melléképületek vannak, és már több évtizedes törekvés, hogy a történeti városrészeknek az udvarakat, a belső részeket kitisztítsák, valahogy valamilyen közszolgálati, vagy a lakókat szolgáló célra legyen, legyenek ott fák, játszótér a gyerekeknek. Ez az amaz mindenféle lehet mondani, és nem beépítsék. Emlékszünk, amikor a tömbre a rehabilitációk 80-70-es évek végén megindultak az Egyesbet városban, akkor pontosan az volt a cél, hogy az ilyen évtizedek alatt fölhalmozódott belső, és azóta erkölcsileg és fizikailag leromlott belső tódalékokat lebontsák, és a tömb belsőkben lévő területet egy korlátozott mértékben, de közterületté alakítsák. És abszolút nem mindegy annak se, si, az utcán megy, hogy mi van a tömb belsejében. Mert hiszen, ha ott fák, virágok, fény van, akkor, a, akkor az utcán is jobb lenni. Akkor is, hogyha én mondjuk Budán lakom. Mint hát a sőt, Budán, ezt vagyok. ki sem emeljük, aki a várba lakik, a, azt mondjuk, hogy milyen helyes kis utcák vannak, de milyen helyes kis udvarok vannak. Bajra. És azok százszor mint kint az utca, ami amúgy Nagy ötleteket a befektetnek, ja. hogy vannak még üres udvarok a városban. Tényleg, és oda lehetnének szállodákat írni. <gül> no, az ötlet egyébként, hogy miért kell a Molnár utcába, aminek a. a, a keskeny olyan egyébként. keskeny, hogy hát még a konfliktusok, amikor mentek, már akkor is keskeny volt. Tehát ez, ez nagyon keskeny, hát ez egy a középkori utcából igen, maradt meg, tehát az, az, az nem egy modern mm. utca. Miért kell oda egy szálloda? Uh -huh. És miért kell azt a szállodát ráépíteni egy műemléki, egyemeletes épületre? Vagy nem tudom, hogy lesz beleaplikálva, de, de mi ebbe a poén? Ezt uh, tulajdonképpen a befedetőnek... valaki kinézte magának. A befedetők lelki ne nehéz megérteni, mert van, aki... Én igazából az önkormányzat lelki nem szeretném megérteni, hogy akkor ők kinek az önkormányzata. Erről ma sokat beszéltünk egyébként. Mert ha ő a sí, nem tudom, mi csoda építész, be, beruházzanak az önkormányzat, ám legyen, de az a gyanúm, hogy ő még csak nem is a kerületben lakik. Hát föltehetőleg van egy anekdota egy barátomról, hagyd mondjam el, itt a kedves hallgatóknak meg nektek is, aki, aki építész. Építész, egy jó építész, amikor szétesett a világ akkor egy építőcégnél dolgozott, egy részét magának prioritizált és egy jó kis öt céget csinál, főleg társasházakat. Épp itt találkozom vele, három évenként szóknunk összefutni, az utána mondom, na mi újság van. Hát, borzasztó, elképesztő, szörnyű, ő, ő képtelen itt lakni, most költözik el, mert hát most már itt Budapesten nem lehet lakni. Mondom, tényleg nem lehet lakni? Azt mondja, tényleg, hát szörnyű, ő valahol a léti temető fölött lakik most, mert be, oda költözött, és hogy hát az, hogy beépült, és büdös, és minden. És mondom, és hány házat utasítottál vissza a tervezésre? Na, szia, most nem érek. <gül> <gül> és ment valahol. Uh -huh. Telkifelé. Szóval, yeah. szóval, így van. így van. Nos, ez a... Visszamedünk a meg. közben. A... Kavicspálányhoz. Még, még ezzel kapcsolatban, ha már felvetettel, egy valami szeretnék elmondani. Tehát a város, ahogy ö, növekszik, Uh, szándékosan nem a fejlődés szót használom, mert ez ma annyira lejáratot szó, úgy szükségszerűek ezek a konfliktusok hogy a, a besűrűsödés, és erre elvileg ott van az önkormányzat. De ez, bizonyos ez tényleg határig. szükségszerű? Mert nagyon Bizony. könnyen kimagunk ilyen szavakat, hogy ha, szükségszerű. Ha lassé politika van, akkor igen, erre mondom azt, hogy erre hát, kell... Ha az... ugye dobjuk a lovak közé, akkor rendben van. Akkor igen, erre lenne elvileg való az építési szabályzat, amelyik ennek elvileg Kutasson. egy fősor határ kéne szobani, egy egy ami nem túl nem lehet lépni, akármennyi pénzem van valakinek. De most a valóságban ez most nem működik, mert ahogy már egy a műsorban is elhangzott, az a szabállata körülbelül körül úgy tekintjük, mint a karinti diétáját, amit ugye a karinti figyelsz diétája, amit szigorúan betartod két értékezés között. Mm. Tehát... De hogyha jön egy újabb étkezés, tehát egy jó befedető, akkor hogyhogy hogy nem morosítják a szabályzatot. Most régen ilyen ezért, nem van, Ezért vannak, vannak olyanok, dolgok, hogy tényleg szerintem ezeknek az embereknek azonnal a bírósághoz kell fordulni, és, és kérni rögtön, hogy az építkezést állítsák le, és állítsák helyre az ő udvarukat, mert hogy, hogy a másik telken végül is oda építenek egy házat vagy sem, ahhoz olyan nagyon sokat nem szóltnak, de legalább az az udvar, ami hagyományosan egy ilyen házhoz tartozik, annak meg kell lennie. Hát az, az, az nonsens. Most már le... ilyen tűzoltó uh, helyzet van, tehát malabban nem lehet más tenni, amely bírósághoz hmm. fordulni. De egy normálisan működő városban. Először Össze is... kénél, hogy le is bontsák. Ezt nem kell kell lehet azt csinálni. Itt el kell. csak hát akkor egyébként az a ami nem láttam persze, csak hogy a fényképekből sejtem, hogy én gondolom az lehet a probléma, hogy van az a műemlék épület, ami fölé nem lehet hatemletet fölhúzni, tehát az valahol úgy olyan előkert, vagy olyan előke lesz a, El, a, a gyakorlatilag már az udvaron, vagy udvarba belenyúló nagyobb épületből, és akkor így jön ez valahogy ki, mert különben a, a tényleges telek az valószínűleg kevés lenne ahhoz, hogy a bármi értelmeset lehessen. Sáros, még azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez egy tendencia, és, és vannak hasonló példák, Például a Nemzeti Bank Hold utcai ö, székházával szemben van egy nagyon szép romantikus épület. Tehát a romantikus épület ez viszonylag kevés Budapesten néhány ö, található belőle, ami a, a privatizációk idején magán került, különböző boltok voltak benne, a lakások átalakultak. És talán egy éve jártam arra, most el fogok menni, még egyszer megnézem, és azt láttam, hogy az épület mögötti meglehetősen nagy udvari részbe belülre megint csak valami szálloda vagy apartman épít, házat építettek. Ez megint azt jelenti, hogy a városszövet az sűrűbbődik, megint azt jelenti, hogy természetesen a régi kétemeletes épület forgalmának a többszöröse lesz, és ezekkel mind senki nem számolt. Telefonnál van valaki, Hallo? Halló, Halló sziasztok, milyenért vagyok. Hát az önkormányzattól függ, a szüleinknek volt egy háza az első kerületben a alatt, és azt rendbe akartuk tenni, illetve volt más, aki át akarta építetni, és nem engedte az önkormányzat, és az eredeti 110 éves állapotába kellett visszaállítani, holott ott az annak idén csak egy nyári lak volt, de az önkormányzat nem engedte. Úgyhogy még emlékszem, hogy a parlamentől kellett egy fotót csinálni a kivitelezőnek meg a másik oldalon, hogy beírjunk a városképbe, tehát ha van egy olyan kormányzat, amelyik ugye tartja magát ahhoz az előírásokhoz, meg van egy városrendezési elképzelés, akkor, akkor szerintem ez megoldható, csak hát van, ahol a pénzbeszél, és a többit már nem érdekli senki. Köszönjük. Köszönjük szépen. Okay, Köszönöm. most Éppen ehhez kapcsolódni. Mert ennek így kéne lennie. Ennek egy normálisan uh -huh. működő városban így kéne lennie, az eszközrendszer vagy létezik is, csak nem, nem élünk vele, vagy pontosabban visszaélünk vele. Ez ugye a rendváros terv, amiről beszélünk, tehát a, a építési szabályzat, ami meghatározza, mit lehet és mit nem lehet. Ezzel sajnos tisztelet a kivételnek, visszaszokás élni, mm. és régen, a, mikor meg a közmunk tanács idejében, évtizedek teltek el két építési szabályzat meghozatalak között. És, és amikor meg, megváltoztatták, akkor ugye átfogó, az város egészére kiterjedő áttekintés történt, és nem, hogy egy tömbre vagy egy épületre, mint ahogy most csinálgatjuk. Tehát ez szigorúan tilos lenne, és tulajdonképpen én, ha rajta múlna, sok jogszabályát tenném az építési szabályzatot. Pontosan ezért, hogy ne lehessen olyan könnyen változtargatni, és minden egyes ilyen is is kéthámadosra tennék. Pontosan Ennyi. Érté. Ez az egyik. A másik pedig, hogy városfejlesztési eszközökkel is meg lehet támogatni ezt a dolgot. Mire gondolok? Egyik az, hogyha történik egy idézőes fejlesztés, aminek a ö, révén egyes ingatlanok értéket csökken, mindenesebben, akkor a beruházónak kötelessége kártalanítani a tulajdonosokat. Ha beruházó az önkormányzat, akkor az önkormányzatnak. Ha magánberuházó, akkor magánberuházónak. És ennek az eszközrendszerén pontosan ki kell dolgozni. De ellenben, ha mondjuk... Egy érték növelő beruhálás történik, egyesekben mondjuk az önkamárta közösség részéről, mondjuk épül egy metróban a Váci útra, és ez fölé az ingatlanok értékét a kétszeresére, akkor az értéknövekedésnek egy részét el, betelment, ugye el kellene vonni a közösség javára, amelyiknek a révén az az értéknövekedés történt. Na, egyik sem működik. Ezt már... Működszakban nálunk nem működik. Hát nálunk nem működik. Bocsát ez, hogy elvonják hogy a javára, most ezt úgy kell értenem, hogy például a Váci úton, hogy ahogy ott épült a metró, akkor azok a, nem tudom én, beruháznak valami extra adót fizessenek, mert hogy ők egy olyan extra jövedelmet jelentő helyre kerülnek, ami annyira... Jó, Ennek vagy, hát hogy a technikája többféle lehet. Nem. Egyik lehet az, hogy valóban adószerűen behajtani, a másik pedig, hogy jelzállóként bejegyezni, és amíg ugye ha eladja, akkor érvényesül a, ez az értéknövekedés, Aha. mert akkor érvényesül eladtak. Ér, ja, mert eladta. addig nem nőtt, igen. akkor látszik, hogy nőtt az igen. értéke igazából. De ez egy technikai Aha. kérdés, ez ki lehet dolgozni, ezek, ez már részlet. A lényeg az, hogy ennek És ezzel a, a spekulációt is lehet fékezni. Hát tulajdonképpen, illetve a spekulációból a közösségnek is lenne valami haszna, valami mm -hmm. előnye. Mm -hmm. Nem csak a magánbefektetőknek lenne mm -hmm. előnye. És ugye, amikor a közösség pénzérből, adó forintokból épül meg egy létesítmény, és abból magánvagyonok keletkeznek, ez hát mindenki érzi, hogy ez nem igazságos, és hogy a közösség. Ö, hát például a is vissza kellene forgatni ebből, annak érdekében, hogy megint újabb értek a bedrohásokat, másról értek tudjon hajtani. Így fejlődik egy város. Ezt hívják város fejlesztésnek. Pontosan, engedjetek meg, hogy egy gyors anekdotát mondjak, én sokáig dolgoztam a Hopp Ferenc kelet ázsiai művészeti múzeumban, Hopp bácsi, akiket, akit mi családtarnak tekintettünk szinte, annak az irattára, ha dokumentációs hagyatékának része ott volt a múzeumban. Ugye ő arról lehetett, hogy egy vidám aglegény volt, aki behadszor utazta körül a világot, gyűjtő volt, remekül élt, és azt szokták mondani, hogy a Calderuni cég, ami egy optikai eszközöket és tanszereket gyártó jelentős cég volt, hogy abból kereste a vajonat, ez csak részben igaz. hogy Ferenc úgy meghallotta valahol, valahogyan, hogy hol fog építeni, épülni a Hungária körút. És valamikor, mielőtt még elkezdődött volna ennek a fölépítése, akkor szépen felvásárolta a telkek egy részét. Pont itt a Ferencvárosi részeken, tehát ezen a dél-budapesti hatalmas mennyiség, vagy hatvan Nagyon sok volt, aminek egy részén ott ment a Hungária, körül, más részén pedig hát épültek a, a körút következtében jó helyi, váló területen, lakóházak, üzemek, stb. stb. Na most, ö, ö, nem tudom, hogy akkor volt-e ilyen érteknövekedési adó, de azt tudom, hogy mondom, egy jó, jó pár helyen van, és ez teljesen logikus dolog. De legalább hát, a Hopp Ferenc az összes ö, hagyatékát valahol a közösségre hagyta, és van ha egy múzeum, amely nehéz viselni. Pontosan. Pontosan. Az hát, éteget... Ha ő maga ezt teljesítette. Az érteknövekedési adó gondolata valóban fölmeült abban az időszakban. E, tervezték is, előterjesztések készültek, de mikor konkrét alkalmazásra került van a sor, valahogy mindig, mindig elmerett. Szóval uhum. ez az igazság, hogy akkor sem volt minden fennékig fel, és valóban az ingat a spekuláció, nem új keletű dolog. Amikor a láncidat építették, vagy pontosabban tervezték, uh -huh. és kiderült, hogy hova fog éppen a lánc, ott is elképesztő spekulációt mentek, felvásáltak a két hídfőt, meg minden, szóval... Persze, uh, végül, végül is egy bizonyos mértékig ez elfogadható. Ezzel. Csak pont amit mondasz, hogy amikor közbefektetések miatt nő valaminek az értéke, hát hogyha én építek egy lakást, vagy megveszek egy lakást és felújítom, és mit tudom, én márványpadlót teszek a, a fürdőszobába, akkor több pénzért adom el, ez természetes, hogy ezt a több pénzt én megkeresem. Hogyha a közbefektet mondjuk a Váci út metróba, vagy a Hungária krőlútba, akkor természetes, hogy az ott lévő tulajdonosoknak többet kell valamilyen módon fizetni úgyhogy ezzel nincs gond de mielőtt zenélnénk mert talán eljön az ideje akkor engedjetek meg, hogy még itt a szünetben mondta az előző zene szünetben Gábor egy fontos témát, arról is beszéljünk majd, hogy nem csak a közraktára környéken hanem Budavára fölött is lebeg egy a veszély. Igen. sőt én még egy dolgot szeretnék én nem, nem szeretném ezeket a, ezt a Molnár utcai témát teljesen elejteni, de a lakók, vagyis a, a, a károsultak oldaláról szeretném ezt egy kicsit megközelíteni, hogy vajon tulajdonképpen azért azokon a jogi lehetőségen kívül még milyen lehetősége van itten a polgárnak? nagyvárosi dilemákat haják Ványai a Kulundzse Gábor, Szabó, Béla István, és ö, tulajdonképpen a mai témánk a Dunapart látképe, azért a már sokkal messzebb jutottunk, és hát nem teljesen a Dunapart, de ö, ö, hogy mondjam, mint a állatorvosi lónak egy szép példája, és nagyon lehetős ez a Molnár utcai hát építkezés, amiről beszéltünk, ami egy egészen most kirobbant ö, téma. Igazából én arra volnék kíváncsi, hogy még egy picit itt ehhez a témához csatlako, hogy maradjak, hogy a, a, annak a száz embernek, aki ott most károsult, vagy úgy érzi, hogy károsult, milyen egyéb lehetőségei vannak azon kívül, mint mint az, hogy utólag elmennek a bíróságra. Hisz valahol ők már ezt előzőleg elvileg tudhattak volna róla, hisz mint szomszédok talán megkérdezték őket, vagy nem kérdezték meg. Kötelező vagy... megkérdezni. A... És itt most, bocsánat, és, és itt főleg most már én kicsit úgy, úgy is kérdezem ezt, nem csak ő miattuk, hanem a többi háznak a száz és száz és ezer és ezer ö, ott lakó ö, polgárától, hogy, hogy hogy tudja hegyezni az ember a fülét arra, hogy ha meglát valamit, akkor még a, a gyanúnak a, a, a, a fölbukkanás, akkor már hallassa a szavát, és már azt mondja, hogy stop. Itt addig nem csátok semmit, amíg be nem vagyunk avatva. Hisz mi, mi, mi lakunk itt, a mi fejünk fölött folynak a dolgok. Nos, a építési szabályok szerint a érintetteket, ami erdesebben ugye a szomszédokat, közvetlen szomszédokat jelenti, értesíteni kell. Magyarán meg kell, hogy kapják az építési engedélynek egy példányát. És ugye joguk van neki fellebbeszni, tehát ők, ők ügyfélnek számítanak egy ilyen eljárásban. Most a közöggartási hivatal a másodfok, és a közöggartási hivatal pedig mit fog megnézni, hogy jogászok ülnek, megnézik, hogy a építési szabályzatnak megfelel-e az a építési engedély? Ha megfelel, akkor másodfokon kifolyák adni az építési, vagy megfelek az építési engedét. Tehát a tényeknek nem felel meg. Tehát itt valóban a civil kell előjön, most meg megint a civil rádió hivatása. hogy ezt elősítsük. Ez a Szabó Istvánt István most jobban meg ezzel, mert mert az itt, itt egy kicsit érzem, hogy ez egy kicsit már ilyen majdnem mozgalmi, népmozgalmi kérdésűségen. Gábor, nagyon jól mondta el a, a jogi kereteket. Tehát a igen. közvetlen érintett szomszédoknak vannak jogaik, vannak szomszédsági jogok, amiket nem lehet megsérteni. Na most Magyarországon sajnos ez is elég rosszul van szabályozva. Én egy ilyen mozgásba részt vettem, ez a MUM Park volt kapcsolatos, ez gyönyörűen kiderült, hogy ezek a jogok nehezen érvényesítenek, különösen akkor, hogy az emberek nem figyelnek. Most képzeljétek el, ott van mondjuk ez a száz ember, az mit tudom én, 20 lakás, akik egyszer csak kapnak egy darab papírt, amiben azt írják, hogy jó, jogi nyelven, szépen megírva hogy hát kérem, szépen itt-e lesz, építkezés lesz, blablabla, bla, bla, jogszabályszám, rendeletszám, hivatkozás, és a többi, és amivel nem nagyon ért semmit a, az otthoni ember, csak hogy itt építeni fognak valamit jó, nem jó, nem tudom, kidobja, egy idős asszony nem fog neki állni és keresni a, a szabályokat. Köszönöm úgy gondol, hogy a szomszéd, az a szomszéd telek, ami nem az udvarán belül van, hanem a udvarának a határán legfejebb. Például. Na most neki joga van bemenni az önkormány az joga van kikérni ezeket a terveket, a szabályozási tervet, és akkor majd kap megint egy olyan darab papírt, ez egy, egy tervlapot, vagy jó esetben számítógépen, ahol ott megint a számára nehezen értelmezett dolgok vannak. Adnak. De adnak valamiféle rajzokat is, de például a nem kötelező. A látványtervet nem szükséges csinálni. De előbb említette a betelefonáló, hogy a budai váródal ezt megkövetelték, máshol Igen. is meg lehetne. De mondok egy, megint csak egy működő példát. Hát nálunk most jobban élő ország, ez nem mindig volt így, Svájcban, ha beépítés készül valahova, egy ilyen, ilyen területre, ahol a szomszédsági jogokat is építi, érinti, akkor egy nagyon szabályozott eljárás hanem aminek az egyik része az, hogy azt a kubust, azt a tömböt föl kell építeni előre. Tehát ilyen csövegből összeszerelnek árványokat, ponyvát tesznek rá, és azt mondják, hogy kérem a szépen... Valóságban. A valóságban, igen. Fölépítjük... Ez mostan, mert ha valakinek azt mondod, hogy 28 méter magas valami, hát ki tudja. Igen, De már. ha azt mondjuk, hogy 28 méter magas a 10 emeletes paneláznak panelháznak a magassága, akkor elkezdenek gondolkodni, hmm. hogy ha látják, hogy ez ott van, akkor Svájcban oda megy az ember, megnézi, és azt mondja, hogy ez nekem nem tetszik. Vagy azt mondja, hogy jó. Vagy, vagy azt mondja, hogy hát Tehát tessék, Ez egy 5 ilyen makett. Egy makett, egy, egy az egy arányú makett. De rá te, is vannak festve az ablakok, vagy Akár lehet. azt is meg lehet csinálni, itt a tömbbe magának a kubusnak a mérette. Tehát azon a helyen, ahol a háza állna, oda fölépítenek egy csővázat, bevonják polnyával, vagy nájlonnal, és azt majd ott, mit tudom, megvan a jogszabály, azt hiszem, egy hétig annak ott kell állnia, mindenkit értesíteni kell, és akkor megnézik, és véleményt mondanak Igen. róla. Ez az egyik dolog, és a, amit épített, érintett a Gábor, ez egy nagyon fontos, hogy az első fokú hatósági eljárás, ami a kerületi önkormányzatoknál folyik, szerintem egyébként nem jól, az az az érdemi befolyásolást jelenthet és a második az pedig már csak egy jogszabályi kérdés. Nincs olyan építési hatóság, ahol hozzáértő urbanisták építészek lennének, akik ellene tudnának mondani. A jogász megnézi, paragrafus, paragrafus, stimmel mehet, nem stimmel nem mehet. De egy építész fősebb hatóság gyakorlatilag nem létezik. Amilyen régen az építési hivatalok voltak, régen a belügyminisztériumban intézték, tehát a háború előtt, még a monarchia idejétől ott folytak a önkormányzati ügyek. Föl kellett terjeszteni a terveket, és a terveket jóvá kellett valamilyen módon hagyatni ezeknek az embereknek, ahol szakértő, hozzáértő, emberek mondták, hogy ez mehet vagy nem mehet. Ez a másodfokú, kimondolva megismétlenül nem jogi, hanem építési forum, ez teljesen hiányzik a magyar jogrendszerből ma. Az egy, de bocsánat, az, egy, az egy független bizottság volt? Tehát nem a, Tisztviselők, köztisztviselők. De ugyanannál az intézménynek? Nem. A belügyminiszterimben vagy, vagy van, ahol építési hivatali rendszer van. Itt az a baj, hogy... A... Magyarul, magyarul ha, ha az egyiket mondjuk valaki korumpálja, azért ezt a másikat nehezen. Tehát... Korumpálja, de hogyha nem is korrupcióról beszélünk, Igen. hanem olyan városi... Elképzelésekről, Ilyen. amik nem felelnek meg a Ilyen. közérdeknek vagy a közjónak. Ezt a szót szeretjük elfejteni, létezik a közjó, és a közjó védelmébe működtek a tisztviselők. Ilyen. Azok, akik függetlenek voltak a helyi érdekektől, a helyi lobbycsoportok helyén, mindig volt már a Róma városban, a átépítése idején, amikor a Cézárok korában történt, akkor is voltak ilyenek. Ilyen az emberi természet, hát. Ennek a kontrolljára, a védelmére, a júnak a védelmére meg lehet teremteni ezt a rendszert. Most itt Magyarországon úgy néz ki a helyzet, hogy szakértők elkészítik a, a szabályozási terveket, azt nem szakértők elfogadják, és ez jól van. Ez az önkormányzat testülete, aki a szabályozási tervet elfogadja. Majd pedig megnézik, hogy a, a területi rendezési tervek. De ez már nem megy le épületekre, hanem ö, nagyobb léptékben nézik, hogy, az mi, hogy korrelál vele. És utána kész a dolog. És amit a Gábor említett, mm. akkor az összes projekterv az úgy kezdődik, hogy a szabályozási terv módosítása. Mm. Minden úgy kezdődik. Tehát Ilyes nem a úgy a kezdődik, minden hogy minden szabályos lesz. Hát abszolút szabályos lesz, uh -huh. tökéletesen jogilag nehezen támadható. Mert hiszen ez egy elfogadott dolog, az önkormányzat elfogad, és aztán bejön egy nap, egy önkormányzati mondjuk, ülésnapra bejön tíz ilyen. Hogy is is azt nem mondom, hogy nehezen támadhat, támadható, csak olszik bíróság nélkül nem mész vele semmire, mert ha valami olyan úgymond jogszabályt hozol, aminek nyilvánvaló az, hogy hogy érdeksérelem fog járni, méghozzá indokolatlanul, és valakinek a, mondjuk a magánérdekét támogatja, akkor azt azért ki lehet mutatni. Ki? Kétségtelen. Tehát ki lehet mutatni azt, hogy ez, ez bizony azért, ha papíron meg is állja a helyét, mert hát végül megszavazták, ettől a dolog még nem vált jogossá. Ugye? Tehát az, hogy beleépítek a másiknak az orrába valamit, attól még az nem vált jogossá, azért, mert megszavazza a közösség. Mert, mert hogy szavazhatja meg azt, hogy, hogy az egyik polgárnak a másik terhére? Ez nem a közösségi érdek. Persze, egyértelműen teljesen. Vannak azért jó példák, és van egy pár lehetőség. De ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a, a az ember, ha kap egy ilyen papírt, akkor, akkor nagyon laposan utána kell járnia. Tehát itt nem szabad félváról venni a dolgokat, mert Így nagyon van. komoly problémákkal kell utána szembenézni, és esetleg nem is fog nyerni. Így van. És ezért vannak civil szervezetek, akikhez lehet fordulni. Bizonyos esetekben például a levegő munkacsoportot hagyj említsem, ahol külön van néhány ember, aki pont az ilyen építési anomáliáknak a felderítésével foglalkozik, bizonyos szabályozási tervekbe beleszólhat. Erre egyébként jogszabályok, de csak környezetvédelmi jogból lehetőséget adnak. Most ez is sajnos föllazult az utóbbi időben. Ugye említette ezt a Svájci példát, ami jó hangzik, de nincs realitása. Nálunk nem hinném, hogy ezt elő lehetne írni kötelező jelleggel, hogy ilyet csináljanak. már pedig, ha nincs előírva, nem fogják megcsinálni. Viszont, amit elő lehet írni, és ennek a töredékébe kerül, hát olyan informatikai eszközeink vannak ma már, hogy nincs szükség tulajdonképpen ilyen vascsöves megoldásra, hanem a valósághoz erősen hű képet lehet alkotni egy még nem létező épületről, tehát nem olyan 6B szintű rajzokra gondolok, mint amik régen voltak, vagy ilyen plusz kihúzóval elbeállított homozatok, hanem nagyon is valósághű képet lehet alkotni egy tervezett épületről. Sőt, olyanokat is meg tudnánk már csinálni, hogy, hogy mintha mennék az utcán, és, és két oldalt, vagy egyik oldalt lehet látni azt, amit még, az, amit még érni, nincs. Igen, bár és tulajdonképpen, azért. tulajdonképpen annyi hozzá kell tegyek, hogy hogy ezt viszont elő lehetne érni, hogy az érintettek megkapják ilyen módon, hogy hogy fog kinézni, és a technika minden további nélkül lehetővé teszi. Egész egyszerűen neki e-mailem. Vagy de, ha nincs de, neki olyan, ez a 70 neki. éves tényének nem megoldás. Igen, most mondom, vagy ha nincs neki ilyenje, uh -huh. akkor lehetővé teszik nek számára, ha érdekli, hogy megnézhesse megadott helyen és időben. Igen, Dehát, és, én pont stájákoztatóval... ezt vitattam az előbb, vigyázz én pont vitattam, hogy a mostani szabályok, amiknek te egy, hogy mondjam, működésre támogatod, az nem szerintem nem nagyon felelnek meg. Én inkább két utat látok, az egyik az, is mindenképpen ez a közösségi összefogásnak a két útja. Az egyik az, hogy hát ilyen helyeken vannak közös képviselők, vannak olyan emberek, minden házba akad, vagy háztönbe egy-kettő, aki a te helyi dolgok miatt jobban mozog, azoknak kellene megmozdulni. A másik pedig pontosan a civil szféra. Akár egyesületet lehet alkotni, hogy össze lehet állni néhány embernek, nem föltétlenül arra, hogy megakadályozza az építkezést, vagy valamit ellent mondjon, hanem el úgy alakítsa, hogy az nekik is megfelelő legyen. Hát még egyet megtehetnek, mert a jogszabály még megváltozana, én nagyon sok minden kell hogy elmennék egy építészhez, adnak neki akár egy kis szakértői díjat, amit egy ház mondjuk ki tud fizetni, de még egy magánszemély is ki tud fizetni, mert nem hiszem, hogy milliókat kérne egy építész azért, hogy megnézzen egy tervet, elmenjen veled az önkormányzatba, bátnézés és azt mondja, hogy hát uram, ez, ez nagyon gázos. Ez az ön orrába fog lógni. Hát ő az építész ezt látja. Hát ő erre ezt tanulja. Na most egy, egy laikus, ezt nem látja, még a a, a, a, hát egy öregné valószínűleg nem látja, de a, az emberek többsége még azt hiszem ezeken a számítógépes animációkon sem igazán igazodik, el, mert a távlatokat nem igazán érzékeli, tehát azokat nagyon szépen be lehet mutatni, tudod, kicsit fölülről, kicsit innen, kicsit onnan, onnan jól néz ki, de az, hogy ez nyira van az a fal tőled, azt a képernyőn nem látod, tudod, és szerintem a svájciák nagyon bölcsek, amikor azt mondják, hogy, hogy csináljunk egy ilyen vázat, lehet, hogy egy picit luxusnak tűnik, de azt hiszem, valószínűleg ez nem egy olyan horribilis összeg. Belefér szerintem. Is. Belefér. Egyszerűen úgy, és ez amúgy is építetőnek kell megfizetni, és amúgy is el kell egyszer állványoznia, tehát olyan borzasztó nagy terhet nem fog ez jelenteni a számára. Hogy mondjam el az igazad erősítésére, megint csak a Moon Park és lakóterő, Bla Park esetét, amikor végig azt mondták, hogy itt zöld tetők lesznek, és nagyon tudatosan, mert ezek a cégek értenek ahhoz, hogy hogy kell a dolgot eladni, amit közre adta látványtervek, azok mind madártávalatból készültek. Tehát azt lehetett látni, hogy van egy park, a park közepén állnak a házak, és az összes ház teteje zöld. Most a szomszédok, akikkel egyébként itt együttműködtünk, hogy valamiféle rendezettet dolog legyen, hát mondták, hogy hát most nézd meg, hát zöld az, mondom, te ott fogsz röpülni? Fölötte ott fogsz röpülni? Mert alulról nem zöld. Mert hát alulról, ha lemész, <gül> akkor hat emelet lóg a fejed fölé, meg Csupa 40 méter magas épület. Hát, hát, hát persze. Közelebbi példa, szóval... hogy most mondják a, a műfházat itt a fehérvári úton, és már ki van téve, hogy itt épül az új művház, és Egy olyan látvány is, terv is van, ahol egy, egy betonkocka befutatva növényekkel. Uh -huh. De nem lehet látni a léből semmit, Se. csak a növényeket. Hát mondom, teljesen hülyének néznek minket. Ez így jó. Na, szóval nem hmm. tudom, hogy érdemes-e erről a kérdésről uh, még. Hát uh, én azt mondom, hogy azért érdemes, mert nekünk szolgálunk is kell valahogy a hallgatót, és ez bármelyikünkkel előfordulhat, és ha csak egy, egy pici hasznot tud húzni abból, amit mondunk, és ha tényleg elmegy az önkormány, rögtön kapcsol, építéshez fordul, nem tudom, ez nem tudom, hogy tényleg valakinek fáj a, valami, van egy előjelet, elmegy az orvoshoz, de ezt nem tesszük meg akkor, amikor jön egy egy levél az önkormányzaton, amit nem értünk meg, és nem megyünk el egy szakértősz, a... hogy megkérdezzük, hogy akkor ez micsoda? micsoda? Köterező jelleg, akkor a tálalkoztatné mikor már az elsőfokú engedélyt megkapja. Tehát jogerős, nem jogerős, tehát de kiorult Gyakorlatilag engedi. akkor a, a az ellenkezést már csak harc formájában mehet már, tehát most nem is ugye hát, ha csak valami kézítusa, ez... de, de, de nem úgy, hogy ne, kérem, ne így próbálják tervezni. Igen, sajnos Nincs, nincs megkérdezet. És, így van ez. Tehát... és nem, nem is kötelező előre Ö, értesíteni. A szabályázasi terveket ki kell függeszteni, és meg kell 30 napra, hogy ki kell hát, rajzögezni jó előcsarnokban. Kéde, kéde, kéde. Tehát, mert, mert mindenki arra de jár. De a géz az, jál, az minden minden minden. Azért igazad van, mert amit mondasz az az hogy hát mindenki felelős a saját környezetéről, olyan szempontból hát is, is, hogy oda, oda kell figyelni. Igen. Oda kell figyelni mindenképpen, és ezt meg kell minnyájunknak tanulni, hogy igen, oda kell figyelni arra, hogy a szomszédházban mi fog épülni, igen. és megvan, nincs joguk megtagadni az információkat az önkormányzatán. Ezek nyilvános eljárások. És azt kell mondom, ha én veszek egy, egy, egy lakást, mondjuk ott a nem tudom milyen utcába, ami a Molnár utca felé nyílik, ahol egy egyenletes egyemletes műemléképület van, ki van ráírva műemlék, akkor az életben nem fog arra számítani, hogy ott egy, mm -hmm. egy hat emeletes valami be fog fontosan. épülni, hanem annak a tudatában, azaz, annak a lakásnak az értékebe bele volt számítva az, hogy az arra egy kicsit tágabb, és a belvároson ből egy ilyen kis, kis oázis gyakorlatilag, és nem pedig az, hogy, hogy ez most teljesen el fog vet, vetni az értékét, tehát itt ez egy, ez, ez... Domok, mindenki Tehát ez, ez, ez, hogy mondjam, ez ez lehet, hogy jogilag nem kötelez senkit, mert hogy elvileg azt csinál a másik telken, amit akar, de beavatkozik, és kötelezettsége fog keletkezni. És ez jó, hogyha az elején érzi azt, hogy itt van ellenállás, mint az, hogy akkor, amikor már fön van építve, és akkor utána senkinek nincs szív, azt mondja, hogy bontsák le. Pedig tulajdonképpen azt kéne, hogy még a gyönyörűen berendezett íz, és oké, akkor most ezt lebontja, visszabontja, és akkor ez lesz. Hát így, Erre nem olyan volt példa. Hát maxim az, hogy egy szintet visszabontottak, de az rendkívüli kivétel. De, de, de nézz, ehhez... a horvátoknál csak volt példa amikor lebontották é, azokat a, az a, a tengerparti házakat, amik szintén ugye a partra épültek, mint ezek a csodák, amiket itt említettetek, a bárnát meg a másikat. Igen. És ott azt mondták, hogy ne rontsuk már a tengerpartunkat. Ez a hely ekkora, ezt jennek terveztük, jennek megarjuk le. Egy Ehhez képest egy magyar ad elég tavaly, amikor megváltoztatták a balaton törvényt, akkor lehetővé tették a közvetlen balattomparton házak házaképítését, amit korábban nem igen. Igen, szép csendben egy-egy csomagba ez bekerült. Ennek következtében épülhet mindenféle, ami, ami 2008 június előtt nem épülhetett volna. Én azt hittem, hogy ez egy a kádári voluntarizmusnak volt a izéje, hogy egy-két ilyen nagy a épült, de azóta se próbálkozott ilyennel senki. Hát igen, akkor mert ugye Balatonnak volt egy alvú időszaka, most megint valamennyire fölmegy. Másrészt pedig addig senkit nem zavart a dolog, amíg föl nem vásárolták a Balaton körüli területeket. Ahol az a, ezzel a nagy Balatonvédő nem tudom milyen bizottságmunkájával ez összefügg? A Balaton bizottságot tökéletesen egybefügg a, az Ukman Tamás például az, az abban érdekelt, aki Marcellé lakos egyébként, tehát a a területen lakik, hogy, hogy ilyenek jöjjenek létre, sőt szerintem az ő lobby munkájuk volt, ez a Balatoni, hét darab Balatonban ügyben érdekelt, képviselőnek a munkáján alakult, hogy a jogszabát megválasztották, akik a parlamentben ülnek, szerintem katasztrofálisan, itt nagyon-nagyon sok elfogadhatatlan dolog van, de ez kicsit messzebb vissza, érdemes talán a Dunapartjára visszatérni. Térjük vissza. És a, egyik szünetben egy jó példánakra is azért rávezethetjük az embereket. Gábor, te említetted a, a, a vár fölött levegő bálnát. De még mielőtt erre rátennénk, elmondanék egy valóságos tervet. Igen. Még hozzá egészen konkrét dolog, még tervező is van neki, Finta József, aki már legalább 30 évvel ezelőtt megálmodott a citadellára egy ilyen üvegbúrát. És, és a mai napig is ö, ö, nehezményező, hogy ez nem épült meg. Valamiért akkor ez nem tud létrejönni, talán még akkor Kivétel, a biztosítékot, és, és nem engedték neki, és, és valahogy nem jutott senkén se eszébe, már be, be, beruházolnak, hogy ezt megcsinálja, nem látott benne üzletet. Szerintem csak ezen ha nem épült meg. Nem, de elmondom. Na akkor mondjad el, hogy miért. Mert de nem, mi nem, mi most, az, miért, miért kell előleg búra? Hát, mert akkor az egy jó fog kinézni és megkoronázom a hogy egy te az én művemmel. Uh -huh. Erről szó az egész történet egyébként. és sok tenni, még a citadéla is túlzás, de hát az még azt továbbítanak. Igen, igen, igen, igen, pontosan. A 90 és 91 között a Fővárosi Önkormányzat kulturális Bizottságának a tagja voltam, és 91-ben jelent meg a bizottságunk előtt néhány neves emberrel körítve egy kanadai cég, aki közölte, hogy ők a Citadellán szeretnének egy IMAX mozit építeni. Tudjátok, ez a hatalmas Igen. nagy vászon, benne él az ember, és a, többi, és, a többi. és hozták a látványterveket. Itt van, amit mondasz, Gábor, ez a, ez a fintaféle üvegház, vagy nem is tudom én micsoda. És a kulturális bizottságot próbálták rávenni, hogy mi ezt szavazzuk meg. Nagyon sokáig a Citadella nem volt műemlék, ezt érdemes tudni, nagyon sokáig katonai terület volt. Még gyerekkoromban, emlékszem a 60-as években, amikor ott mi csalinkáztunk, akkor még katonák űrizték a belső részt. Tudni, hogy egy lég, légoltalmi parancsnokság van, volt benne, nem lehetett bemenni, és a többi, és a többi. Na most, amikor ez előkerült, akkor sem volt még műemlékileg védett, és erre hivatkoztak, hogy hát akkor mi, mi ne lehetne megcsinálni. Na most többek között a mi ellenállásukon bukott meg, tehát a kulturális Bizottság nem támogatta ezt a tervet, ezt az ottani kollégáknak hát egyetértettünk, hogy ez egy, ez egy őrület lenne. Független attól például, hogy hogy lehetett volna fölmenni, mozizni a c t úgy, úgyhogy ha megint építünk ezt azt és, amit aztán már persze városi pénzen kellett volna. De ez egy őrületi volt, igen. Ez a látványában ugye a Cidadára épült, épült ilyen íves nagy üveg így van, huborék így van. lett volna, ugyebár? Hát most gondoljuk el, hogy a Gelét egy, ugye először is van ez a közraktáraknál, ugye ez a, ez a cápa vagy, vagy bána, minek mondjuk építmény, amelyik tulajdonképpen egy, egy ilyen amorf üveg amőba, ami teljes, teljesmétel látelepszik ezekre a épülmikus hátra tervedett klasszikus épületekre, és majorálja az egész környéket, hogy fokozzuk a csapás számot, akkor képzeljünk el a tetején ezt, ezt a üveg az üveg buborékot, az és ezek után, ha mindez megépülne, mert ezek, ezek a lépések, ez olyan minden, amikor a falkat beteszi az egyik, a, a, olyan a marackához, és akkor a falkamat enged be, mert nagyon fázom, és akkor beengedi a falkát, majd az egyik hátsó lábát, majd a másik hátsó lábát. Most körülbelül itt tartunk, hogy most, most jönnek be a hátsó lábak, hogy mit fogadunk el. Meddig lehet elmenni? Meg lehet építeni ezt a cápát? Akkor jön az üvegburag egy hetetejére. És ha meg lehet építeni azt is, akkor jön az, amit most már említettél az előbb, hogy akkor jön valami beruházó, és azt mondjuk, micsoda geg lenne lefetni az egész várat? Egy ilyen amals üvegépítménnyel, és akkor nem, nem az első az emberek fejét, teljes és milyen jó, jó, ki lehetne világítani belülről, és különböző színekkel, neonfényekkel tündökölne, és a Hollywood csodájára járna. Igaz, én nekem volna egy kérdésem és, és most ez elképesztő elképzelhetetlennek tűnik, de 20 vagy 30 évvel ezelőtt még ez a közraktáraknál, vagy a citadellára építendő akármi is elképzelhetetlennek tűnt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez, hogy ez egy ilyen lehetetlenség. Ha engedjük ezeket a dolgokat, akkor lépésre, lépésre le fogják nyomni a torkunkon mindezeket. Így jól. És na, Budapest elveszíti, tulajdonképpen a hagyomást látni. Így a, a várba, a volt honvédelmi minisztrum tetére, is azért oda is terveztek. De ott ugye nem kupola valami szögletes, de egy ilyen megkoronázása volt az épületnek egy ilyen furcsa, modern valamit terveztek volna a tetejére, de azért bennem azért ott a kérdés, hogy tulajdonképpen most az a rom épület, ami ott van, az, én nem tudom, hogy az abban mennyi jó van, de mire lehet azt normálisan használni? Mert vagy visszaállítod valamennyi arányban, hagyományos stílusban, ahogy volt, mint amilyen ráépítesz egy olyan tetőt, mint a várszínháznak, mm. meg ezért tetem, és akkor hangulattában valami kérdés, hogy az illik el, rá, ezt nem tudom, mert onnan emeletek el, hiányoznak arról az épületről, tehát az, azért az nem ugyanígy, nem így kellett volna, hogy kinézze, a kapuja olyan nagy, és mm. hogy a már nincs semmi. Vagy adott esetben azt érdemes, hogy mondjam, esztetikusan meg lehet hagyni romként, vagy, vagy nem lehet éppen elbontani néha valamit, ami olyan, mert pff, mert tulajdonképpen Nos, mondjuk, mondjuk hát egy régi épület, de jó, nem merem kimondani, nem annyira gyönyörű. Nyugodtan mond ki. Nos, az én véleményem az, hogy valóban én se vagyok híve a régi eltüntetésének, tehát általában én, a, aki engem is már tudja, hogy a megőrzésnek vagyok híve, de mondjuk az eredeti épület, ami valóban ilyen kupolás, többen mellett magas épület volt az etektikának nem a csúcsa volt, az kétségtelen, és kicsik az hogy ez meg... Ez 1996-ban. Tehát nem volt egy, egy középkori vagy egy kasszizista épület. Csak ö... most hogy megy, lerombolódott. Le ö... kicsik csodálkozom, hogy ez így maradt. Igen. Gyerekkoromban is csodálkoztam rajta, hogy, hogy hogy lehet, hogy itt még van egy rom. Ezt mondjuk, el lehet volna mm -hmm. takarítani. É, de valamiért ott hagyták. De az nem valami régebb épület volt. Nem, nem, nem? nem tudok róla. És... Itt most több lehetőség lenne, az egyik az, hogy ugye ahogy Hirosimában ott áll egy ilyen rom, uh -huh. ami megmaradt, háborús mementónak. Ja, de Budapest maga egész szépen sok tekintetben ilyen, úgyhogy ez az hát már, már azért nem, már azért hú rá ezen szerencsére. Uh -huh. uh, hát tulajdonképpen meghagyhatták volna így, ahogy van, uh -huh. háborús mementónak berendezve múzeumot, képekkel, uh -huh. leírásokkal, hogy milyen brutálisan szétölték Budapestet, nem merik. Azelőtt a szovjet elvtársak miatt, most már az amerikai elvtársak miatt nem merik ezeket megcsinálni, mert bombáztak, masszívan bombázták a várost, majd az angolok. És ezért én láttam olyan régi felvételeket, amit ők maguk csináltak a, a bombázókból, iszonyatos por és füstfelhő portottak az egész várost. Erre nem tudjuk képzelni, milyen állapotok voltak. Mm -hmm. Ezért ezt a háborús megmentót erre a célra használni eddig nem lehetett. Most egyszerűen csak elbontanák. Na most a, ez a másik lehetőség mm. elbontanák. Mert ugyanis akkor de... szép lenne a színház meg a... a, a... Ez ab, abban az esetben... Nem, nem tartalám jónak, mert, mert maga a szendőt így szét van esve. Az egy rendes tér volt a holni. Nincs ott tér. hogy akkor túl egy nagy sivatag keletkezni uh -huh. volt egy, egy uh -huh. rendkívül értékes területen. Hát, csak azt egy valami szép parkán nem tudod. Ah, a vár Nem arra való, hogy választet csinálják ott a tetején. Uh -huh. A sokkal értékes terület annál. Tehát tulajdonképpen a szendőt így is csodálkozom, hogy ilyen szétesett állapotában tudod megmaradni. Uh -huh. Ennyi időn keresztül, ez, ez képen szégyen, mert ez egy rendes tér volt viszont ha már elbontod, akkor vannak valamit építeni. Hát, viszont most jön be az, amit mondtál, hogy ha képesek ennek a épületnek a tetejére egy olyan elképesztő, nem is tudom, mire mondjam, dobozt, dobozt Volt annak bána változata is. Annak igen, is volt, igen. Több, Többféle, igen. Ö, és, és itt jön be az, amit, amire szeretnék kilukadni, hogy hogy le a kalappa az, az első kedvelt önkormányzat előtt, és példamutatónak tartom azt, amit ők csináltak. Nem engedtek a nyomásnak, pedig a csábítás nagy volt, mert jöttek azzal, hogy hú, nagy fejlesztések lesznek, és jön a nagy pénz, és megkapjátok, és milyen jó lesz. És egy nagy csábítás, mondjuk ki magyarul, amikor itt milliárdokról van szó, és, és, és képesek voltak nemet mondani, és elrendelni a változhatási tilalmat ami még az építési tudomány erősebb, azt jelenti, hogy semmit nem lehet csinálni. Három volt, is óriási, volt is óriási vita. Ezt csak addig tart. Igen, hát maximum, igen. Tanulhat. De végül is elérték, amit akartak, mert a kormány végül is letett erről fejlesztésről, tehát ebben megmenekültünk ettől a borzamponttól. Végül csak egy világválság kellett Na hozzá. Így van, a világválságnak is van használni, <gül> és akkor nagyon csúnyabb dolgot mondok, apám, anyám egyébként a várba csinálta végig az ostromot, de egy bomba jó helyre hullott, ez a, ez a honvéd főparancsnokságnak volt az épülete amit odaépítettek ebben a gründercejt idejében, borzasztóan nem a várba való volt. Szóval nagyon nem a várba való volt. Nem baj, hogy ez az épület nincs meg, és nem is szabad arra törekedni. De a Gábor nagyon helyesen mondta az urbanisztikai érdeket, hogy ott egy épületnek kell állni. Sőt, a nyugati falánál is a Szentgyőrt ahol most a középkori alapokat kiásták, ott is kell. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy mit. A, már a 90-es évek elején fölmerültek mindenféle csodálatos üzleti hasznosítások, kaszinótól, nem viccelek, kaszinótól, szállodáig és a többi. Az én véleményem szerint ez egy olyan reprezentatív helye a magyar államnak, a magyar nemzetnek, amit közcélakkal kell beépíteni. Például csak egyetlen egy, egyet mondok, nagyon helyesen a Sándor palotában van most az államfőnek a rezidenciája. Hát például ezen a területen föl lehetne építeni, a Alkotmánybíróságnak az épületét. Ja, az nem, nem vonz nagy forgalmat. Nem, maga nem egy nagy épület mert hiszen a bíróság az nem egy több ezer fős szervezet. Azt elég volna és egy, egy a... emeletes épületbe belerakni, vagy valami Pontosan, ezt, ezt, ezt meg lehetne csinálni. A, Mili, a kér... itt a... Főparancsnokság épületének a felhasználásával, mert ezt a ROM részt valahogy föl lehet használni, de ha nem, akkor nem, ezen is lehet beszélni, csak azt az iszonyatot nem szabad fölépíteni, ami fölötte volt. Vagy pedig a Szent tér másik oldalán, és hasonló dolgokat, akár közszolgálati intézményeket, ne adj isten múzeumokat, hogy a saját szakmámba beszéljek vissza. Ettől még lehet oda telepíteni egy kávézót, vagy teraszt. Ez, ez, ez így, ezzel nincsen gond. Most valójában ez egy erős eszköz, amit te mondtál, de... És időnként használják is, lehet, lehet használni, hogy a saját földemet mondjam. Többünk földjét a 12. kerületben például a Lipótmezőre hoztak egy építési tilalmat, aminek az egésznek az értelme, a diliház felszámolásának az értelme, az én olvasatomban semmi más nem lett, mint a 42 hektárnak. Hölgyeim is, hogy 42 hektár, ez iszonyatos nagy terület ami a, a Lipút nezéjel megy úgy intézethez tartozott, annak a területének a megszerzéséről szórsz, semmi másról. És, És gondolom itt a 12. A, annak aztán a felosztásáról, mert ez aztán úgy lesz üzlet, hogyha azt föl pontosan, is Pontosan, pontosan. Uh -huh. hát ö, ö, am, aminek ráadásul egy jelentős része erdős, beerdősült terület. Úgyhogy De az itt, meg úgyhogy... nem lehetne szabad hozzányúlni, Hát persze. Persze, persze. Majd akkor jön egy erdőterv, amit a erdő erdészeti hatóság, ez egy nagyon erős hatóság, mm -hmm. tehát jó erős jogosítványai vannak, és azt egy vágási terv szerint, hát éppen itt kell kivágni a fákat. Mindegy. Szóval mindenfélét lehet, nem akarok itten brággalmazni uh -huh. dolgokat, de hogyha valakinek ez a 42 hektáros elvében van, akkor csak a most beépítettő területeken rengeteg pénzt lehet keresni azzal, hogy felosztod a, az egészet. Na most ott is a 12. területén hozott, van néhány esetben, amikor... Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, csak viszont ez a három éves fontos, mert ez a három éves mire ad lehetőséget. Ez, ez csak arra ad lehetőséget, hogy valami más terv szülessen. Most remélhetőleg, hogy a várba fog születni valami más terv. Remélhetőleg, hogy a 12. kerületben is nagy mértékben meg lehet húzódni a, a Lipót mezőt, a szószorús vett területet mezőt. Igen, a, vissza a, a várhoz. Én egy köztes álláspontot képviselek, tehát mert uh, ahhoz képest, hogy a lakosság uh, véleményét ugye most már hallatta e, e, e tekintetben, és so többen mondták azt, hogy, uh, hogy legjobb lenne visszaállítani az LLT épületet. Na most hát tudni való, hogy a háború előtt a várban minisztériumok voltak, nem egy és hanem több is. Ez, a, ugye a harbi minisztérium ott volt, a például a pénzügyi minisztérium Féld, az hát a... A honvéd főpanasnokság volt. A háta volt a harbi minisztérium konkrétan Igen. a... a tehát végül az, az, az egy, az, az egy az tömbbe volt, volt a kettő, és több minisztérium is volt, és a Szenthárnapsatéri pénzügyminisztérium és egy ilyen tornyos kupolás épület volt, és miután megsérült, már ezeket a felépítményeket nem állították helyre, mert ők érezték, hogy kilóga a várnak a milliójéből, Uh, ehhez hasonló egyébként még a, a levételépülete amelyiknek a tornya nem maradt meg de az összes többi az megvan és ki is lóg egyébként a várból na most hát itt is el tudom képzelni egy olyan megoldást, hogy visszaállítani legalább homokzati értelemben magát az épületet de a kupoláját már nem mert az, az valóban nem illik már oda, tehát kicsit hasonló módon, mint a, a, a Szenthállamsattéri épületnek a helyreállításával a fenntartható, tehát végül is egy olyan milliót létrehozni, ami a várba illik, -t -t -t -t. Ö, és nem telepszik rá, ö, és a hagyományokhoz sokkal inkább megfelel, mint bármiféle modernista, futurista dolog, ami ö, szerintem kőványa alsorra se való, megismétlem, de a várba végképp nem való, tehát ezt jó nagyon jól ismerte fel az első keletű önkormányzat. És most itt jön, amire ki akarok lukadni hogy ugyanilyen módszere kéne alkalmazzanak 9. kerületi enkormányzat is. Innen mondom, hogyha fontosnak tartanák a saját Dunapartyuknak a védelmét, a legértékesebb területe szinte, azt kell mondjam, az egész kerületnek, akkor ö, kell, hogy annyi kurázsi legyen bennük, hogy azt mondják, hogy na hát ez már azért mindennek van határa, és akkor itt elrendelünk egy változás tilámat, mert ezt nem lehet itt csinálni. Ha egyszer az első kelelet ezt meg tudta lépni, akkor ott is meg kéne tudni egy ilyet lépni. Most már az úgy tűnik, hogy a 9. kerületi döntéshozók úgy gondolták, hogy ez nekik jó a felelősség, rajtuk is van. Lehet, hogy nekik személy szerint jó, de hát nekünk e, a nem, tudom, nem lesz jó. Én azt mondom, hogy a közjó számára ez nem lesz jó, lehet, hogy partikuláris részérdekeknek ez jó. Én nem tudom, hogy így gondolták, rosszul és hibásan ez, ez a, a, a véleményem. Egyébként a, egyik kedvenc anekdotám, megint csak elmondom, ha megengeditek, mert közel van a Honvéd Főparancsnokság épületéhez. <kül> <kül> Bocsánat. Ahogy jön a Hunyadi János út, fölér a várba, akkor ott ne felépült egy régi íből. <kül> Iblé villaépület, Ott is voltak építészeti viták, ebbe, most nem menjünk bele. Az, aminek üvegből lett megcsinálva Igen, az egyik része. Igen. és ezt most építették őből, mert az üveget azt leszavazták, mindegy, most áll az egész mm. szörnyű. Na de ez nagyon érdekes, olyan az szempontból, ha 1868-ban Lónyai Menhért Pénzügyminiszter fel mindenféle szabályozásra fogta és odaépített, ezt miért? Mert hát itt szépen betudottam még egy szivart elszívva a Szentáromságtéri Pénzügyminisztériumban de, de, de sétálni. Na most ezt építették vissza, egyébként nem olyan nagy baj, de... Szóval nem, nem szabadna ezt így, így tudomásul venni. Egyébként már mert... ez egy nagyon érdekes dolog, mert az a Lipót mezőnél is eszemültető, hogy tulajdonképpen, ha ez már akkor szabálytalan volt, és az épület megszűnt, mert lebombázták, hogy valami, akkor tulajdonképpen, és ma is szabálytalan lenne, mert újonnan valószínűleg nem adnának rengedélyt, akkor ezt szerintem nem szabadna megépíteni, még akkor sem, hogyha ez műemlék. A Lipót mezőnél sokkal régebbi történet van, mert ha jól tudom azt Azokat az épületeket, hogy az alapítást azzal a föltétel alapították, hogy nem tudom én, akkor kinek a királynak, vagy a állannak, vagy nem tudom én, ez elég régiem. 1850-es Igen, de valami volt, hogy azt csak elmegy intézet céljára, ahol egy fölajánlva. Ez egy fölajánlás. Nem, azt valaki fölajánlotta, az amit egy alapítvány. Tehát nekünk nincs -e mm. jogunk annak a célját megváltoztatni. Így van, így van, így van. Márpedig úgy úgymond szükség van, tehát akkor kell korszerűsíteni, és, és ö, ennyi, ennyit tudunk kérdések. csinálni vele. Egyéb iránt erre is van egy jó kis anekdota, ahol Ha hát tudjátok, ott a, a, a Bajza utca András ügy áll az újságíró szövetség mellette van, a kis múzeum. Újságíró Szövetség is beköltözött, a régi Szovjet követségnek az épülete volt egy darabig, és hát az újságíróra próbáltak terjeszkedni. És a Hupmúzomra vetettek szemet, hogy hát majd akkor ez a sok ilyen ócska, szobor, meg minden kutya fülét majd innen elviszik, hát majd ott lesz nekik ez meg az. Azzal sikerült ezt neki torpedózni hogy elmondták, hogy hát, de hát a Hopp Ferenc ebből elhagyta. na és ha erre hagyta, na de a tanácsköztetőság idején hagyta a Magyar Államra. Aha. Hát, de aztán rögtön nem lehetett mit mondani. Ha. Hát szegény hobbács, az 19. júniusában halt, meg akkor léphet érvényben a végrendelete. Hát, hogyha húzva, akkor már <gül> Akkor Nem mert Tényleg akkor már régálomosították volna, van. és rég volna Úgyhogy a háttal, mögött lévő épületet szerezték meg az újságírók, ami, ami a Bajza utcai fronton van. Na, ez a Lunyai féle amit nagyon haragudtam, amikor megépítették, mert ahogy te mondtad, az, hogy egy. Te már értél, e nem, nem, nem. A, De A, a, a visszaépítésére haragudtam, mert, mert te mondtál az előbb, ugye a homelyi a, hom a kapcsolatban, hogy egy jó szélzott bomba találta telébe, hát a lóniai vilára meg én mondtam azt, gondoltam, hogy nagyon jó, hogy azt eltalálták, mert az ott volt nem illett oda, és nagyon haragottak, amikor megépítették, hogy egy, egy régi hibára alapozva egy újabb hibát elkövetünk, viszont egy valamire mégis jó. Hogy végül is hosszas húzavonák és viták után a holmozatot tényleg rekonstruálták, az eredeti homozatot. És ez az egy marha jó, ne, mert egy-egy példa, hogy igenis lehet rekonstruálni. Lehet eredeti épületet a nullából visszaépíteni. Hogyha egyszer ott meg lehetett ezt csinálni, akkor máshol miért ne lehetne? Miért vagyunk mi kötve ahhoz, hogy kockákat építsünk, vagy még meglévő épület alapjára és egy, egy kockát emeljünk? Magy miért nem lehet erreállítani? Magán, én, nekem őszintén szóval tetszett legalábbis a képen az a üveges megoldás, és ugye nem a képről nem látszott, hogy ez hol van, tehát hogy miért a várfalban van, vagy nem is tudom, volt tehát egy nem megfelelő helyen. Ha már ez régi épület nem létezik, és visszaépítem, ez gyakorlatilag uh, valószínűleg egy vasbeton épület épült oda, amit kihát uh, amit, uh, díszburkó kövekkel megcsánk. Tehát magyarul az nem ugyanaz. Mert uh, abban az esetben tulajdonképpen ez a fajta játék a, az archaizáló elemekkel és a modern számára teljesen elfogadható. Mert ha az, mert ha az egy igazi rekonstrukció ahol minden megvan, csak le kell, mit tudom, újítani, vagy mit tudom én, meg kell földémeket erősíteni, vagy újítani, ez egy más kérdés. Azt ne bontsam szét, és ne armonjam szét, de ahol nem volt semmi. Ezzel én vitatkozom, ez teljesen megítélés kérdése, és nem is esztétikai kérdés, hanem már sokkal távolabbá vezet, hogy másnap mondja, itt van hanem a esete, amit a földig romboltak le, és a lengyelek fontosan tartottak rekonstruálni a nólából. Később ugyanazt de megcsinálták a királypalotában. A kezeteket is? Nem, nem, ezt meg lehet csinálni acélból, vas, vasbetonból is, tehát nem vagyunk köteles most fafődémeket csinálni, csak azért, mert annak keden az volt. Igen, is hmm. meg lehet csinálni modern szerkezetből, és még az se biztos, hogy a belső teretnek is pontosan annak kell lenni, mint volt. Lehet már modern, meg minden. De Kérdezze, de szóval a holmogzatot... Ezt nem tartom, hogy, hogy úgymond anyagszerűnek. Tehát szerintem, a, ha nem ugyanolyan anyagból építkezünk, más technológiát használunk, akkor Azért a technológia és a stílus egy picit összefügg valahol. Na most nem, ez nem, nem is, is olyan az Nem az anyakérdés, kérdése, mintakérdése. Ki milyen mintát akar érvényesíteni, és milyen mintát akar megvalósítani. A, a Várhatóan van néhány, néhány egy olyan modern beépítés, ami, ami jó sikerült. Nem, nem sok, de van néhány, ami, ami, ami modern, 60-as évekbe épült, de, de mégis beleillik. A léptéke, az arányai, a ézé kellemes. Igen, vannak ilyenek is. És, de, meg, tehát, és, és nem kellett belemenni egy olyan játékba, ami, ami tulajdonképpen nem állt a rendelkezésére. Illetve ha volt, akkor megmaradt egy fülke vagy valami, azt, azt bele tudta mondjuk venni, de anyát több nem maradt. Megelégethettek marad hát, volna lengyelek is azzal, hogy stilizálják az óvárosokat, nem elégedtek meg vele. Hát, hogy van egy a az egész szóváros elpusztult, tudták, nem? Elpusztult. Igen. És miért volták Tehát... fontosnak újjáépítség? Mondhatták volna azt, hogy Tehát. elpusztult, elpusztult. Építsünk építünk a alkotelepet a helyére. Megterték volna, mégse ezt tették, mert fontosan tartották a múltjukat. Erről van szó, és nem másról. Most nem vagyok szemükségén. Nagyon nem pusztult így el ennyire hát ezért engedhetjük meg magunknak, ami most is pusztítsuk, olyanak vagyunk egyébként, mint az a... éppen azért nálunk ez élőbb tudott maradná, legyenek, nem, ez nem lehetett élő. Nekik egyszerűen olyan volt, hogyha, hogy mondjam, nekik azért kellett visszállítani, mert nekik ez teljesen elpusztult. Speciálisan a bár nagyon elpusztult egyébként. Nagyon olyan elpusztult. Egy pillanat pillanathoz érkeztünk, azt hiszem, és ez már a bálna, különböző bálna és üvegkupörőgyekben is igen lényeges, legalábbis az én számomra, és úgy érzem, hogy nagyon sokan elfelejtik. Még pedig ez a harmónia, az épületek közötti harmónia. Ha a meglévő épületek Választhatunk egy olyan megoldást, amit hogy lebontjuk és eltüntetjük, sajnos voltak ilyen példák, Debrecen vagy Veszprém példáját tudom mondani, amikor lebontottak egyszerűen történeti Belváros belvárosokat minden bombázás és egyéb nélkül egyéb iránt. De hogyha van, a, van ott egy épület csoport, van a területnek egy valamiféle hagyománya, vannak hogy mondjam, emlékek erről, akkor minden új épületnek, amit építenek, vagy minden régül épületet, amit lebontanak, ezzel harmóniával kell lenni a környezetével. Miért? Nem fölsőbb estetikai okok miatt, az én, én úgy hiszem, hogy azért egyszerűen emberi, pszichológiai, lélektani ok miatt, mert a zavarosság, a, a, az ellentét, az összenemférés, egyszerűen egy olyan városi környezetet teremt, hogy amikor az ember ott megy, de ha nincs is tudatában, akkor is ez a zavarosság átáramlik bele. Egyszerűen rosszabbot lakni, nem is érti az ember, nem, nem is tudja, hogy miért, de egyszerűen befolyásolja minden mindennapjait. Na most meg lehet törni ezek, ezt a harmóniát, nagyon tudatosan. És nagyon, pillanat, mm. nagyon tudatosan meg lehet törni szándékkal mm. és akarattal, és azt lehet mondani, hogy én itt ebbe a környezetbe építek valami olyat, ami ebből kiordít, vagy ki kiállt. Ez egy nagyon szép hang lehet. De ez ötcsillagos mesterek kellenek, várostervezők is és építészek is, hogy ezt el tudják találni. Ritka esetben történik meg, de van ilyen. Most a, hogy mondjam, az asztalon heverő, és tényleg itt van a bánának a képe, a közraktárak bánának a képe, ezt a harmóniát türi meg. Ha megnézzük, a Ferencvárosi Dunapart, a közgazdasági egyetem új épületétől, ahol a vállalnak a farka volna, egészen a, a Petőfi hídig egy harmonikusan beépített terület, amit Előtte egy parkal, és utána pedig a Duna következik. Mm. Ez a látvány nem csak azoké, akik ott laknak, hanem akik arra mennek a hidakon, a Dunaparton, a másik ne parton. Nagyon-nagyon nagyon sok mm. emberi. Most ha ebbe beleépül egy ilyen borzasztó, zavaros, borzasztó, taszító, nem megszokhatatlan valami, akkor a Budapestnek a harmóniája sérül. És ez, ez óriási mm hívva. -hmm. Ízlésben lehetnek kérdések, hogy most itt a... Géza mondta, hogy neki az tetszett a, az első üvegfalas változat a lónyai villának. Né, Volt mellette érve. Te is mondtad, mm -hmm. hogy, hogy jó dolog, hogy mire épült. Ez is Itt is vannak mellette érvek. Az is igaz, hogy valamennyire megtöli a lónyai villa az épületeket, de szerintem azért ne, nem olyan vészes. Tehát én emiatt nem háborogtam, uh -huh. csak inkább nevettem rajta, hogy az építészetli <gül> hibán lődhetnek. Az ott jól van. De erre nem találok normális érveket. Nem tudom, hogy bárki el tudná -e nekem velem hitetni, hogy ez Budapestnek, a Budapestre látogató külföldieknek, a mindennap ittőlő budapestieknek ez bármilyen szempontból is jó lehet. De. Nem hiszem. Igen, nyilvánvalóan érván a régi épületeknek maga, maga fruitása, a belső tereknek a modern ö, átalakítása, az bőven korszerűsíteni a dolgot. Tehát jó érzés, modern, valamiben menne be oda bárki. Ö, ez pedig tényleg olyan, egy... egy Tönképpen ez egy döglött bálna az igazság. Tehát mert... ez egy partra vetett bálna. Ez a és, és úgy néz lesz ki, lesz. hogy hova került a két épület közé esett egy ilyen szegény bálna, mm -hmm. és hát ott bűzlik pillanatilag. De egy korábbi tanulmánytervvel is hadd hívjam fel a figyelmeteket, mégpedig amikor a, a közraktárak közé, ugye ezek ilyen szerűen elrakott, hosszan elnyúló Igen. épületek, Gábor említett, hogy a negyediket is fel lehetett volna építeni. egy tanulmányterv azt ö, ö, hozta, hogy a két ház közötti most ilyen szabad területet ugye abban a ritmusban amilyen, amilyen ritmusban a közraktáraknak a, a sátorteteje, nem sátortete úgy hívják ezt ugye hogy ezt a ami most a közraktárakon van, milyen fajta tető tehát meredek csúcsos tetővel hát nem, ez a ilyen Magas tető, magas ami tető. hosszan, hosszan végighúzódik. Végig ugyanezt meg lehetett volna csinálni, minkén. hogy akkor még, még egyetően középpel raknak, és akkor van egy megint egy zárt és terület. És megkapják majdnem ugyanazt a területet. Pont, pontosan, úgyhogy, ja. hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat meg lehetett volna egyszerűen emberiben is, nem ilyen döglött Csak az nem lehet volna ennyi pénz. Ez nyilvánvaló. Nos, hát tartogattam ezt a kifejezést, de most már nem fogom magam vissza, ezt a képet is látva, ami látványterv ugye megjelenik ebben a újságban, megkodkázatom azt a kijelentés, hogy ez egy fekete mágia. Amit itt, ez, ez már kimeríti a fekete mágia tényállását. Ez már túlmutat mindenféle esztétikán, túlmutat még a gazdasági tényezőkön is. Ez, az én szememben tudatos rombolás. És az amit előbb mondtam, azt mindenki vegye komolyan, hogy ha ezt megengedjük, akkor utána újabb lépés következik. A falkas újabb lábá fogja betenni a, a bárány és, és ennek nem lesz vége. És a valójában tényleg az, lesz, hogy lefolyák fedni nekünk a várat, meg bármit meg fogunk velünk csinálni. Tehát e, e, itt e, nem is, nem marad más hátra, mint a, a civil mm -hmm. megmozdulás legalább olyan fontos edesebben, mint mondjuk a királyszeneiben esetében volt, sőt megkoszkáztatom, talán még fontosabb is lenne. Ez szerintem abszolút egy civil megmozdulás nagyon szükséges, mert ez, ez nem is olyan nem is olyan direktbe politikai ügy, hanem ez egy, ez egy, ez egy ez inkább a gazdasági ez ne, terjeszkedésnek nem a... Nem politikai ügy, ez az őrület. És ráadásul egy, egy technokrata szemléletnek a megnyilvánulása tehát itt, itt azért nézetek is ütköznek egymással, nem annyira... Ez, ez hogy mondjam, ez egy tudatossági kérdés is. Nem, itt a városunkat tulajdonképpen békeidőben rombolják. Itt valójában ezt kell kimondani. És hogyha mi a lakók nem tudjuk megvédeni, más helyettünk nem fogja -e megvédeni. Hiába várunk a hivatalra, uh -huh. hogy majd a hivatal meg fogja -e védeni, mert a hivatal nem fogja -e megvédeni a városunkat. Persze, mert meg kell tanulnunk, hogy a hivatalba is annakat válaszunk, akik oda érdemesek. De is addig, is, rá, ez, ez sok sok sok addig is, amíg ez nem addig is legalább a, a tényleg a legfontosabb dolgok ellen föl kell lépni, mert tudom, hogy uh -huh. tényleg az a módszer, hogy... Hogy annyi hülyeség van, hogy szinte lehetetlen mindegyik ellen fölépni, mert a civilek és emberek, ők is hát, másból élnek, a szabadidőket forítják arra, hogy a városokat védjék azok helyett, akik ezért fizetve vannak. Hát most sajnos mégis eszéljetek, hogy a civileket. Nem új vitát nyitni, mert közben elmúlt az időnk. Bizony, bizony, Csak kömér... szakat, nem is igazán a szabadidőnket, hát a... de ezt most nem mondom el, majd legközelebb. Mert szerintem nem, nem igazán így kéne ezt fölfogni, hisz, kéne hisz a választással, ugye képviseleti demokrácia, oké, okay, és mi okozzuk ezt a problémát saját magunknak. Csak ez olyan bonyolultan összetett, hogy még magunk sem értjük, hogy hogyan működik. Hát de igen, de van érdemi érdemé alatt? Azért mondom, hogy nem nyitunk úgy, kéne, mert abszolút sokat lehetne vitatkozni. Elvizedne. A vendégünk Szabó Béla István volt. Holondi és Bányai Géza búcsúzik a nagyvárosi dilemmákat, haladták két hét múlva, leszünk ismét. Viszlátásra! Minden jót!